Az a javaslat, hogy beszéljünk a demográfiai ö, körülményekről, amelyek aggasztóak, lesújtóak. Ö, az a javaslat, ez egy demográfiai megközelítést akar jelenteni a következő két órára vonatkozóan. Bírjuk ez másfajta, mint az ideológiai, vallási, kulturális megközelítés, amit eddig alkalmaztunk. Az is releváns, tehát az is oké. Okay. Nem kell, kéretik nem elfelejteni azt, amit eddig elmondtunk, de egy új megközelítés. Tehát nem felülírjuk, hanem ez egy más aspektus. Ez egy másik aspektus, de vannak történészek, akik kifejezetten hisznek egyikben vagy másikban. Több mint 200 éves egyébként ez a megközelítés. Maltusszal kezdődött 18. század vége, 19. század eleje. Már ő akkor azon aggódott, hogy túlnépesedik az emberiség, Igen. és itt nagy bajok lesznek. Igen. Na most eddig a túlnépesedést az mindig úgy, úgy vetődött föl, hogy hát hogy népesedik az emberiség az utóbbi időben? Milyen rohamosan népesedik? És így úgy képzeltük el az emberiséget ilyenkor, mert mindig az ilyen 5 milliárdos, meg 6 milliárdos, meg 7 milliárdos számok így fölvillantak. Föl, föl És akkor mindig az volt az élményünk, hogy, hogy az emberiség. Az így, az így növekszik, az egész emberiség. De mivel az egész emberiség növekszik mindenhol, ugye a világegyetem is folyamatosan tágul mindenhol, ennek így igazából semmi jelentősége vagy következménye nem volt. És, és, és nem, mindig úgy képzeltük, hogy így minden, mindenhol. De nem. Nagyon nem. Nem. Ez a növekmény, ennek a, ez a harmadik világban zajlik, ez a növekmény. És ennek következményei lesznek. Méghozzá társadalmi, megpolitikai politikai következményei. A demográfiai megközelítésnek a hívei azok azt tartják, hogy a a politikai történéseknek mindig népesedési alapjai vannak. Magyarázatai vannak. Azok a faktorok mikor felmerülnek ezek az ideológiák, hogy ilyen vallási, meg olyan törzsű, meg ilyen nem tudom én... De ezek, a, ezek, a, ezek az ideológiai jelentétek, ezek mindig csak a kifejeződései annak, ami a háborúnak mindenkor az alapja, hogy sok ö, ö, ember, sok-sok-sok ember születik, növekszik a népesség, és ez Indukál egy háborút. Ez a tömeg el akar indulni. Bizonyos értelemben egyébként a náci ideológia félig, őszinte volt, a Lebensraum elvel Tehát az, hogy élettér kell a sok németnek. Nem tudnak azon a területen megélni. Ugye a weimar köztársaságban rohadt nagy volt a munkanélkül. Jó, de És drangnak osztán, tehát mennek ki kelet felé. Mm. Tehát elfoglalják a nagy szláv területeket, és akkor ott nagy földbirtokokat kapnak, stb. stb. De ez is, ez, ez is egy, egy de ez félig a... meddig egy demográfiai megközelítés. Félig persze fajelméleti meg egy kiválasztott nép, meg egyebek Volt mindent. minden. De, ezé, minden de, persze. De, de a demográfia... De a, nem, ez nem, ez nem demográfiai megközelítés, ez, a, ez, egy, de, ez egy demográfiai uh, magyar indoklása Szociál a háborúra. Szociál-darvinista igen igen igen, igen, igen, igen. De valójában a németségnek a növekménye akkor... Ezt nem, ilyen módon nem követelte meg. Nem indokolta de a, de a Igen, de a, de, de a demográfiai megközelítésnek a, a hívei, azok az úgy értelmezik ezt, hogy nem csak Németország. A, ö, a Szovjetuniónak a növekménye, Amerikának a növekménye, Nagy-Britanniának a növekménye, Franciaországnak a növekménye, mind megkövetelte azt a háborút is, ahogy az elsőt is. Mert akkor a, az ipari forradalmak korában, az emberiség, az ö, már a nyugat, úgy értem, hogy a nyugati ember túlszaporodott. Hát az nagyon-nagyon-nagyon fölszaporodott, és ennek a következménye a két világháború, és minden más, ami. sőt, ideológia... a gyarmatosítás. Már korábban a gyarmatosítás. Igen, tehát mentek. ki. Hogy a, igen, igen, igen, tehát kiárad. Ki Egyszerűen arról van szó, hogy ahol felgyűlik, ott kiárad, mint a közlekedő edények. De tényleg erről van szó. Ez már a, a demokrácia. Már, már jobb kedvem lett. Már jobb kedvem lett. És ezek a, ezek a demográfiai folyamatok, ezek ijesztőek. Ö... Van azért pozitívum. Van azért pozitívum, tehát hogyha belegondolsz, Robi, vagy belegondoltok ti is, hogy az európai ember a kortól kezdve tú, úgymond túlszaporodott, és elárasztotta az egész földgolyót, Európa az ére tört, Persze ebbe benne van a technikai, vagy a technológiai fejlődés is, és amivel ugye ezt meg tudta tenni, de mégis egy halom, fehér ember kiköltözött mindenhol, és kiirtotta az őslakosokat, meg stb. stb. stb. Ennek viszont van egy inga ebben is, nem csak az ideológiákban van inga, hanem ebbe is van egy inga. Most a fehér ember áll a kihalás szélén. Átételesen. Érted? Tehát, hogy mondjam, az elmúlt évszázadokban túlszaporodott, és kiment a francba mindenhova, és most nem szaporodik. Tehát, hogy tehát ennek lehet, hogy van egy ilyen ökológiai alapja. Egyébként Edward O. Wilson, ez az ó fingom nincs, hogy ottó vagy kicsoda, mindig így írják a nevét, ő a szociobiológiának a nagy örege, egy világhírű tudós, sok fasságot is összeír, de ő egy, de úgy egyébként tényleg a Csányi Vilmos, vagy ezeknek a nevét valaki hallotta, tehát Edvard O. Wilson, hogy ennek az egész atyamestere, a, a etológiában, meg máshol. És ő írja a Minden Egybecseng című könyvében, hogy csak azt hiszük, ez most a Robit támasztom alá, csak azt hiszük, hogy ilyen és olyan-amolyan ideológiák miatt ment a harc például Ruandába, mikor népírtás volt, nem azt mondja, a vízért, meg a földért, meg az élelemért. Ezért megy a harc, csak erre mindig kell valami elmélet, hogy miért írtsuk ki a másikokat. De erre mindig jók a törzsek. De, de, de, de, okay. de erre a de figyelj, most hasznosak. azon gondolkodom, hogy van-e van -e tiszta őszinte ideológiamentes valami, hogy az meg nekünk a föld kell, a víz kell, és leszarjuk, nincs az, hogy keresztes háború, meg muszlimhódítás, meg allak, meg nemzeti szocialista világnézet, meg kommunizmus, meg igazságos társadalom, meg demokrácia, semmilyen nincs, semmilyen nincs, hanem őszintén őszint Igem, de az a a fenebad... föld meg a vízke. Igen, de, az, de akkor fenevad lennél. Ettől a képmutatásról vagy az ember. Nem, ettől a, a képmutatásról. Mert van a szellem. Meg de van hát a valahol test ez a kultúra mér? nem. nem, nem. Hát Arról ar az... van szó, hogy valahol ez a kultúra, hogy én megideologizálom azt, hogy nekem oda kell menni, és megpróbálom a felettesént etetni ezekkel az ideákkal, hogy <sí> én nekem miért kell oda menni. Hát akkor ez a kultúra. Világos, hogy ott van, de ha már a felettesént se eteted, akkor a fenevad vagy. Érted? Akkor már ezzel csak azt érezni a nagy Őszinteség, Szinte, őszinte. olyan őszinte basz basz meg, mint egy farkas, amelyik torokra Persze. megy. Persze. meg kell, basz meg, hajzéd a földed. Kész. Jó. Ö, szóval... Ö... A szociál darvinizmus a legőszintébb egyébként az összes ideológiák közül, nem? A gyenge Igen. elbukik, Igen. erősebb kutya baszik. Ugye egyik kedven szlogened, tudod, hmm. a, az interneten gyakran. Eh? De tudjuk hogy baszik. De tudjuk, hogy ez azért... Ö hogy mondjam, nem minden megközelítésben van így. Tehát tudjuk, hogy a végül mégis csak azt tartod meg, vagy csak azt tarthatod meg, vagy csak az a tiéd, amit feláldozol. Na jó, de ez most már egy spirituális átváltottunk. De, egy... de igen, de nem váltunk, mert ugyanarról a dologról beszélünk mindvégig érteni. De hogyan a demográfiai az, problémához Nem A demográfiai a... problémához jön az, ö, mindegy, a kis erkölcsi okfejtésedhez. Vagy az erkölcsellenes erkölcsellenes okfejtésedhez inkább így fogalmazni. Én csak az beszéltem. Ja. hát. Szóval, szóval, hogy itt, itt brutálisak a demográfiai adatok Bocs, Bocs, bocs mi, mindjárt uh, belemegyünk, mert erről lesz szó. Csak az őszinteségről, nekem ez egy csávó, a, amikor még kitörtek Seattle-be az antiglobalizációs tüntetések, amik ugye Magyarországon minket is elkaptak. Tehát valahol annak idején mi is a Robival a Seattle népéhez tartoztunk ilyen kis magyar viszonyok közepette, akkor voltak mindenféle utcai zavarágások nyugaton, Stockholmba, ott betörték a McDonald's, meg stb. stb. és akkor azt mondja nekem egy ismerősöm, egy ilyen fideszes gyerek annak idején, hogy ő sokkal jobban kedveli azokat, akik minden nemű ideológia nélkül törnek, zúznak, rabolnak, gyújtogatnak, mint akik ez bármilyen ideológiával teszik. Mert az legalább őszinte érted. Tehát na, erről van szó. Szóval, mik, a, mik a, a számok? Átlagosan a növekmény, azt lehet mondani, hogy a 60-as évek óta, ami mondjuk 50 évvel ezelőtt volt, átlagosan azt lehet mondani, hogy a közel-kelet és Afrika lakossága meg négyszereződött ami azért érdekes, mert ott van a legtöbb halál. Csecsemőhalál, éhezés, meg, járványok, négyszer, háborúk. négyszereződött. És így megy föl Afrika, a fekete-afrika. Igen, igen. Nem ritka. Itt a, itt a mérőszám az az úgynevezett termékenységi ráta. A termékenységi ráta, az 2,1-nél stagnál. A, hogy pontos legyek, a a termékenységi ráta az egy, egy darab nőre számolt, Tehát arra az azt számolja, hogy egy, nő, egy nőre hány gyerek jut. Ha egy nőre két gyerek jut, akkor a, egy átlagos nőre, akkor a, a társadalom, vagy közösség az fennmarad. Akkor stagnálod a népenség. De minden más esetben vagy növekmény van, vagy zuhanás van. 2,1 fölött van a növekmény. Itt ez a, ez a ez a na most azt kell tudni, hogy a termékenység termékenységi ráta Afrikában átlagosan hat és fél. 6 és fél. De nem ritka, 8-as meg 9-es termékenységi ráta. Vegyük, vegyük Nigériát, vegyük vegyük alapul, de ezt úgy, mindez úgy, hogy az Európai Unió fogy. Fogy. A termékenységi ráta, az 2,1 alatt van. Vegyük például Nigériát. Nigéria az a legnépesebb ö, ö, afrikai ország, és ráadásul egy nagyon. Tehát egy olyan ország, amiről. 80%-ban muszlim. 90? Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem 60%-a hát, muszlim, és valami 60, 40% a... valami. Jó mi 36 vagy 37 keresztény, de és ott a valami valami ilyesmi, és... ilyesmi az aránya hiszem, de ott van ö... sok keresztény is van, azt hiszem, tehát, hogy ott, ott azt gondolom, hogy igen, igen, igen. De hát durva fundament, talán még több is vannak ott. Igen, igen, igen, igen. De ott a kereszténység sem az, ami itt. Ott Nigériában 30 év múlva, Hát most na, elmondom az adatokat. 1950 és 2016 között a Nigériának a lakossága 30 millióról 174 millióra növekedett. 1950 óta. 30 millióról 174 millióra. Itt olyan számokról beszélünk, amelyek felbecsülhetetlenek számunkra. Hogy, hogy, hogy érzékeltessem ezt, 30 év múlva nigéria lakossága akkora lesz, mint az Európai Uniónak most. És az Európai Uniónak kisebb lesz, mint most. Csak nigériáról beszélünk. Csak lesz valami. Csak Nigériáról. És ez azért van, mert, fedver, mert a, a közel Ebola... <gül> Attól féljünk inkább az jó? Attól mi féljünk inkább, jó? Egyébként afrikai értelmiségiek annak idején, amikor az AIDS elterjedt, akkor azt terjesztették, hogy ezt nyugati laboratóriumokba kísérletezték ki, hogy az afrikaiakat egy. Az... koldába tartsák. Milyen, milyen érzés, hogy... hogy... Egy afrikai ország van, csak egyetlen egy afrikai ország a sok közül, amelyik 30 év múlva, jobb esetben 35 év múlva, akkor lélek lélekszámmal fog rendelkezni, mint az Európai Unió. Csak egy ország. És az az igazság, hogy Nigériánál nagyobb termék, magasabb termékenységi ráták is bőven vannak ott. Tehát bőven. Hát Nigéria nincs a tízben. Nincs a tíz elsőben. Csak mondjuk a legnagyobb. Ezek közül. És, hol És azt is látni jobban. kell, hogy az iszlám Afrikában azért, hogy mondjam, hát, hát belőzte a kereszténységet. Na, az utóbbi 40 évben. Belőzte. És ö, ugye ez a két nagy térítő vallás van. Most a Hare Krishna, Hare Krishna. jó, most azt hagyjuk. Az egy ilyen poszthipi mm. képződmény. Mm. Tulajdonképpen a hippi-exportja a hinduizmusnak. Így van. Így van. Felvizezett baktivéranta. Ilyen hippis Na most azt kell, azt kell látni, hogy a dinamika a hasonló. Azt kell látni, hogy, hogy, hogy Irán az meg, meg három és fél szerezte a saját népességét az elmúlt, hát csak a kulturális forradalom óta mondjuk így. De azért lehet, hogy az már előtte is elkezdődött. Mondjuk az elmúlt 40 évben. Meg három és fél szereződött. Hát 79-ben -79 volt a forradalom. Igen. igen. Tehát mondjuk mondhatjuk azt, hogy... Úgy, hogy az... Jó, csak, csak a, a, a mondás az az, hogy a forradalom is azért lett. Mert volt az a növekmény. Érted? Egy csomó fiatal kölyök kikerül az utcára. Kik kell forradalmat csinálni. Érted? Kellenek ezek a, ezek a, ezek a nemzedékek hozzá. Szóval, szóval ö, egész közel-keleten brutális a termékenység iráta, de a közel-keleten legalább lassul a növekedés. Tehát... Ö, Arról van szó, hogy már lassul. Még mindig brutális pluszban vannak, és növekedésben vannak a közel-keleten, de elkezdett a növekedés dinamikája lassulni. Afrikában folyamatosan gyorsul. Dinamikusan gyorsul. Tehát ahogy a világegyetem is gyorsulva tágul. Igen. Ez most így érthető? Hogy milyen helyzetben vagyunk? 20 év alatt megduplázódik Afrika lakossága. 20 évenként megduplázódik. És a duplájával duplázódik. De valami csak fog Érted? történni. Hát, már. hát egy brutál... Hát ez, a, ez a tömeg, ez el fog indulni. Hát most, hogyha ehhez, ehhez még hozzáveszünk a globális felmelegedést, vagy klímaváltozást, ami Afrika elsivatogosodásával jár, ez a tömeg el fog indulni. És akkor Európának vége van. Látod? Ezt magyaráztam neked. Függetlenül az iszlámtól, vagy bármitől, egy függetlenül, léze, ezt most a legkomolyabban mondom. A szegénység, a háború, a járványok egyáltalán nem tesznek semmit a, a népesség növelkedés ellen. Ott, ott a legerősebb, ahol a legtöbb baj van. Ez a poén. Ez a poén. Ugye. A jóléti társadalom volt. Az az az ember... egy... A jóléti társadalom volt az egyetlen eddig a föld történeté, vagy az emberiség, bocsát, az emberiség történetébe, ahol a népesség csökkent, mert nem akartak gyereket, hanem szórakozni akartak, érted? Nem csak arról van szó, hogy szórakozni akartak, hanem arról van szó, hogy egy gyerekbe akarták az összes izét, hogy mondjam. Már energiát beleadni. a gondolkodásig. De igen, az összes energiát egy gyereknek adták, nem pedig ötfelé vagy nyolcfelé osztották. Azért nem csak arról van szó, hogy csak szórakozni akartak. Na. Hát, tudod, hogy kiteljesíteni magát, meg karriert mi is egykék csinálni, vagy, Mi is egykék, vagyunk, is egykék vagyunk, és mi... Igen, így igen, van, igen. Így van. egy terror alatt is álltunk, meg állunk most is. Ez így van. Hm. Szóval. Ez egy... Ez egy ijesztő... képzet, főleg, hogyha azt, azt veszük alapul, hogy hogy az integráció az 10 körül működik. A muszlimoknál. A muszlim és a keresztény Várjál, nem a muszl, általában, általában ez egy... Mit, ez ez, ez szociál, szociálpszichológiai izé tény. Érted? 10 körül működik az integráció. Akár egy osztályban. Romákat integrálni egy osztályban. Érted? Ja, 10 Tehát mondjuk egy 30 fős osztályban három romát be lehet integrálni. Négyet már nem lehet. De nem azért, mert roma... Hanem mert a roma osztályban három fehéret lehet beintegrálni. Most ebben rossz belegondolni. Na mindegy. És, <laughs> és, én, és... Próbáltam PC módon kijönni ebből, hát nem sikerült jól. <laughs> és bele gondoltál abból, hogy te vagy az egyik, bazd. Igen, igen, egy Tehát pillanatra a... éppen be... integrálódom. Én, én bele se gondolok, szarok én a PC-re, meg. Maradok rasszista gecinek. Szóval Szóval, hogy 10%-kal működik az integráció. Ez. Ö, ö, de várjál, de akkor, akkor működik jól 10%-kal az integráció, hogyha nem jönnek létre ö, gettók, ilyen, ö, ilyen ö, muzulmán gettók. Érted? Állam hogyha, az ha, ha Ha létrejönnek a muzulmán gettók, akkor 2%-kal sem működik az integráció. 0,2%-kal sem működik, egyáltalán nem működik. Tehát, hogyha ha, ha hagyjuk létrejönni ezeket a gettókat, azt tudod, hogy te most szélső jobboldali propagandát folytattál. Jaj! És a Tamás Gásper Miklós is. Jaj, hogy Tamás Gásper a, a TKI. De maradt még, marad még olyan szervezet, ahonnan a tki engem, engem náci szalonképtelenségemre fasiszta, hi, való hivatkozással így ki, Puzsér, kiutálhat, vagy így kitilthat. És még micsoda, van, van, így, van, létezik még ilyen. És micsoda blaszfémia, hogy a zsidó negyed kellős közepén bazd meg, egy zsidó pincébe náci propagandát folytatsz bazd meg. Tehát, ez az én, ezt csak mi tudjuk, érted? Ezt csak mi tudjuk. Ettől az apu ilyen eredeti, van egy bukéja, mint a jó bornak. De én, figyelj, én integrációpárti vagyok, szerintem én, én szeretném, hogyha tudnánk integrálni egyrészt olyanokat, akik hajlandóak szülni. Ez például jó lenne. Más, hogy érted, bocs? Hát Na, ez, olyan, ez olyan nem... népségeket akik nem, szülni, nem Nem Ennyire fehér a bőrük, kicsit vágottabb a szemük, és hajlandó szülni és dolgozni, ez a kettő, erre a két dologra hajlandó népeket. tart eltartsanak hennire, befogad... minket felsőbbrendűek. Nem, akiket... hogy beintegráljunk és belőlük legyenek az új József Attilák és Vörös Sándorok. Azért. Én, én nem erre gondoltam. Én el... vágott szemű József Attil, de most világos... miért ne? De nem, nem, nekem jobb... de ma magyarul fognak beszélni nekem a gyerekeik. Jobb... Kicsit, nekem kicsit, jobb az a kicsit kép... húzottabb lesz a szemük. Nekem jobb az a kép, hogy a, a, a farmnak a verandáján ülök és szivarozok, és ezek meg a gyapotot szedik, és érted? És néha én a lovagló csizmámba Kis ostorkával megyek, hogy. Na, ugye minden rendben van emberek. Hát ez a. Nekem ez a szimpatikusabb, bocs. Még ilyen burkalapom is lenne hozzá. A lóra már fölsegítenének. Úgyhogy <gül> ez a. Ez a vágyálom. Nem dzsippel menni, hanem lóval. Hát, mert romantikus vagyok. Tehát egy tiszta, tiszta szívű romantikus lélek. Tehát én úgy, úgy, úgy érted, Lo, lovon, burkalappal, lovaglócsizmába, bricsesznadrágba, lovon, ostorkával. Érted? És akkor hogy mennék? A mezőn, hogy dolgoznak-e? Az integráltak. És ha dolgoznak, akkor az integráció sikerült. Hát ha nem dolgoznak, akkor el kellene gondolkodni az egész szisztémán. De ez, ne, ez nem pont a tehát ez nem, <gül> nem pont a... Azt hiszem, hogy sikerült átesned a ló másikon, <gül> hogy úgy fogalmazza. <gül> Na, kezdek hangulatba jönni. A kezdeti depresszióból jövök ki mert ez a kép legalább, úgy, hogy kihoz, kihoz engem a depresszióból, érted? Ha, szóval, hogy a, szóval, hogy itt arról van szó, hogy itt van egy, két, van egy 200 százalékos növekmény. Nem, bocsánat, 400 százalékos. Tehát van egy 400 százalékos növekmény, és van egy, van egy 10 százalékos integrálhatósági küszöb. Hogyha nem, nem jöttnek létre gettók. Tehát ez azt jelenti, hogy a kettő között hány nulla van? rossz volt a matekból, és állistennek Istennek ez most ez, ez, ez, nem enged eljutni izé, hogy, hogy mondjam? Ezek, ezek, nem egy, ezek, ezek nem egy léptékben vannak. Tehát most így, így a Merkelnek is el kéne, meg a haverjainknak így, így kirekesztettek minket az emberiségből. El kéne gondolkodniuk egy kicsit ezeken a számokon. És ha Merkel direkt ezért pénzelik, hogy ezt csinálja. De nézd, az az igazság, hogy én értem a Merkelnek a szempontjait, meg értem Amerikának mi a, a szempontjait. a Merkelnek a szempontjait? Elmondom, hogy mi. Hát ezek a befogadás az, Amerika, befogadás az, az Amerikát, arról, a a befogadás arról szól, befogadás Amerikát értem, Amerikát értem, a, be, a befogadás arról szól, de Amerika ugyan, Amerika, Amerika, Afrikája, volt. Mexikó, könyörgöm, Amerikában ugyanez zajlik, csak Mexikóból. De Amerikában mindig... Csak hát sokkal szer szerencsésebb ugye a helyzetük, Ma indiánok, és nem pedig, hát hogy mondjam, mizé, muzulmánok, hát az nem ugyanaz azért. De azok... Katolikus indiánok, vagy pedig izé, vagy pedig uh, muzulmán, ilyen izé, nem tudom, uh, ilyen, milyen törzs, ugwanda törzs, törzsbeliek vagy kik. Érted? Ababdák. Na igen, például az ababdák. Előbb. Azok, azok muzulmánok, érted? Az nem ugyanaz. Közöttük voltam, amikor Egyiptomban a Sivatagba kutattunk, a ababda abaddá törzsbe. Ez egy kiváló beduin törzs egyébként, nagyon kedves emberek. Hm. Négyszer annyian. <gül> e, már nem biztos olyan kedvesek, így négyszer annyian már. Kurva jó kávét főztek bazd meg. E, e, az meg. Kurva a lényeg. Kardorál szóval magas kávét. Így történt e, össze a kis mozarokba között. Szóval, szóval, hogy hogy, hogy mondjam, e, arról van szó, hogy e, ha ezek a tömegek megindulnak. Esetleg gondolkodjunk el azon, hogy mik a következmények. Mert hogy meg fognak indulni, az egész biztos. Én nagyon nem akarok baz meg ezen elgondolkodni. Szörnyű, Robi. Nekem gyerekem van. Érted? Gyerekem van. Figyelj, amíg van légifolyósó légi, légi, légi Amerikába. Jó, hogy oda pucolunk? Hát bármikor. Kanada. Hát, most, bármi, hát az a legjobb nyilván. Annak az, az a lényeg az a nye az a lényeg az a lényes az az az az az az azoktak az országoknak Kanadába a nem megyek Kanadában jó? Na, szóval nyomasztó, na. Egyébként, most itt poénkodunk meg minden, kurvára nem poén, tehát a Robinak tényleg igaza van. Egyetlen egy Tényleg egy próbálok beszélni a nadrák közben. Egyetlen egy ellenérv lenne, hogy ugye Kínába is féltek a túlnépesedéstől kurvára, és a kínai kommunista kormány mindent elkövetett, tudott, hogy leszorítsák a gyerek áldástat. is De várjál hogy azóta kimutatták, hogy a kínai férfiaknak és az európaiakhoz hasonlóan az utóbbi egy-két évtizedben csökkent a termékenysége. Tehát van valami biológiai faktor is, amit mi nem tudunk. Egy kicsit misztikus dolog. Nem tudunk. Nem, szerintem annyira nem misztikus. Penicillinnel mérhető izé faktorok ezek, az az igazság. A, izé a, a, a, gyó, a gyógyászattal egyáltalán van a, van a világai, világ a szemölvejsz előtt, meg a szemölvejsz után. Egyszerűen a szemölvejsz önmagában az az egyetlen ember, olyan mennyiségű embert mentett meg, ami most, most ég a körmünkre, hát így igazából Afrikátban Akkor Ő ő a hibás, igen. A vádlottak Igen, Igen, igen, igen. De nem gondolom egyébként, hogy a Semmelweis a Nyilván nem a Semmelweis a Nyilván nem a Semmelweis hibás. Hitler-Adolf utcára tötött. Szemellenzős Jaj, de rossz. Ezt kigyakorlalkozik. Amerikában ennyit tanultál? Ennyit mutultam. Ennyit utultam. Szóval, meg... szóval az az igazság, hogy, hogy, ez, a, ez, a demográ... szóval, hogy megindulnak. ez a demográfiai megközelítés, ez, ez lehetőséget ad a számunkra, hogy betekintsünk a következő 40 év történelmébe. A következő 40 évben az, ami eddig... eddig tehát hogy mondjam, itt a növekedés dinamikus, tehát az a, az a négyszereződés, az nem az eredeti négyszereződése, hanem a következő. Világos, világos, világos. Ez a háború elkerülhetetlen. De várjál. Ez a háború, minden, amit a történelem mond nekünk, az alapján ez a háború elkerülhetetlen. -e Most a, demog a, a demográfiai megközelítés, csak hogy érveljek a demográfiai megközelítés mellett. Hogy mit mond a demográfiai megközelítés Magyarországról? Mi az, amit mi itt nyűvünk két és fél év, három és fél éve, négy éve? Hát az aput, de most. De mi az, amit itt nyűvünk? hogy a magyar politika, meg a törsi megosztottság, meg a, meg a, a holokauszt sérültség, meg a trianon ja, sérültség. Értem, de nem piti problémák, ezek az álproblémák. A valósága Magyarországnak nem ez. A demográfiai megközelítést vizsgáljuk. A valóság a Magyarországnak egy fogyatkozás. Egy fogyatkozás, egy defenzíva. Van egy, van, egy, van, egy Newger, van egy szörnyű nyugger van egy szörnyű kormány, van egy szörnyű nyugger ország, és nincs, aki megdöntse, és nincs, aki megváltoztassa, mert elmegy. Mert felszíppantja őt a befogadáspárti nyugat. Van csak 10 millió forint három gyerek. Ahogyan, Euró... ahogyan, ahogyan, a... az, Európai, ahogyan az Európai Unió leszívja a magyaroknak a, hogy mondjam, a legjobbjait, vagy a legambiciózusabbjait, Ugyanúgy, meg egyébként az Amerika is megteszi ezt. De Amerika mindig ezt tettem. De, úgy, de ugyanúgy, írjút. hát mindig is, igen. De ugyanúgy megteszi, ugyanúgy megteszi ezt ö, a Merkel Szíriával, ha kell. Érted? Na jó, de közben öngyilkosságot követel. De, de nem a szíriai de, de a közvetlen, de de, az de, de, Ennek a, a politikának Ennek a politikának ez a kalkulát, kalkulációja. Szerinted a Merkel teljesen racionális? Szerintem a Merkel egy, egy cinikus izé, picsa, amelyik úgy csinál, mintha ő ilyen nagyon humánus lenne, meg oszí lenne, tudod. Aki, aki, aki hát erre mennyire érzékeny, meg, a, meg az ő humánuma, ami, hát, ami megkülönbözteti a németeket Hitlertől, Mert valójában ez, ez a merkel. És valójában ő így kurvára számol, számol ezzel. Tehát számol számol ezzel, hogy, hogy, hogy ő befogad ide olyan olcsó munkaerőt, amire tőke GDP tud épülni. De azt Igen, máshonnan is Igen. befogadhatja. De hát azt megmondja, de, de, de, de várjál, de, most, de azt, máshonnan is, azt máshonnan is, de azoknak akkor basszus, ott és akkor állampolgárságot kell adni. Érted? Most a befogadás az azt jelenti, hogy valaki odaér a határra, ostromolja a határt, és nem fogadjuk be, és közben bejelentjük, hogy befogadunk valahonnan máshonnan. Hát akkor vége a multikultinak. Akkor ebből az meg ennek vége. Ezzel a Merkel nem fog tudni leszámolni. Ehhez egy új vezető kell. Ez egy új vezető Aki kell. Egy új, egy új politikus kell. Jó, hát van egy na ilyen. Ez, ez, ez meg mond, a másik. Magyarázd el az a a másik másik, hogy ez bazd, mit jelent. Tehát ilyet, ilyet, ilyet. Na, kész, tehát ez vége. Tehát ilyet hallottam, hogy fölmerült, hogy a Merkel megbukik, akkor egy másik nőt kellene találni, nehogy az legyen, hogy ez csak egy férfi tudja ezt a problémát megoldani. Tehát ahol ez mint szempontban az meg fölmerül, ez mint szempont, föl, lehet, hogy ez csak egy marginális szempont, de fölmerült, mint szempont a német politikai elitben. Értitek? Tehát ahol ez fölmerül, hogy másik nőt kéne a Merkel helyett találni, akkor az kész, vége. Kampec. Tehát ilyen világban élni, hát borzalmas, hát ez borzalmas, ez egy más témánk lenne, ez az egész PC. Figyelj, csináljunk az egész PC-ről egyszer egy teljes estét? A tököm tele van azt, vele ugyanis. Azt, ö, azt tudjátok, hogy amikor kitört a ruandai háború, akkor mennyi volt ruandában a termékenységi ráta? Nyolcas. Nyolcas volt. Tudjátok, az, ami 2.1-nél stagnál. Az 8as volt. Ö, aztán a háború után, meg a mostanra ez visszaesett 6,5-re. Tehát a háború valamit levezetett. És nem csak arról van szó, hogy meghaltak az emberek, a termékenységi ráta is visszaesett 6,5-re, ami brutális. Teszem hozzá. Tehát szintén háborús készültségre ad okot. De, de, de, de a dinamikát figyeled, hogy volt a ruandai mészárlás és, a, és, és tehát arról van szó, hogy ez a tömeg tényleg ki akar áradni, és akkor a nők kevesebbet szülnek majd. Érted? Valami, valami energiának le kell vezetődni egyszerűen. Ezeknek ennek következményei lesznek. És, és akármit is csinál a Merkel, vagy gondol a Merkel, vagy tesz a Merkel. Ezzel nem számolni, ezt nem megérteni most. Most, mert most időszerű. Ö, de nem azzal függ össze, hogy nincs gyerek a Merkelnek. Igen, igen. Ja. Majd a Gyurcsány befogadja Ózdí vagy Miskolci panel. Na most, na most nyilvánvaló, hogy, hogy ez, az egyik, ez az egyik probléma. A másik probléma az, a, az a, azok, akiket befogadtunk. Akik már benn vannak, és már állampolgárok. És az ő termékenységi rátájuk is brutális. Értjük? Ö, szinte olyan, mintha be se fogadtuk volna őket. Nem igaz, kisebb. De nem, de nem olyan, mintha miénk. Ö, és ez is, ez is ö, hogy mondjam, most már itt a feladat az az, hogy ezeket az embereket mindenképpen integrálni kell, hiszen ők állampolgárok. Tehát most már egy, egy, nem lehet más, lépni. Be lehet iratni őket tanfolyamra, hogy ne taperolják a nőket nyilvános helyen. Ö, Például meg ilyenek, érted? Egy pszichológiai tanfolyamokra, aki visszajött az iszlám államból. Érted? De ilyen, nem tanfolyam, bocsánat, ilyen pszichológiai kezelés. kap. Na most az a kérdés. Nagyon faszam. Itt már nem csak az a kérdés, hogy. A, hogy tehát úgy teszem fel a kérdést, hogy egy átlagos Európai Uniós utca, az hány muzulmán családot bír el átlag átlagos Európai Uniós utca, Jó, ahol, mondjuk él, ahol, mondjuk, ahol mondjuk él 20 család. Mondjuk abban az utcában él, vagy 25 család. 25 család él az utcában. Az a 25 család, az hány muzulmán családot bír el? Úgy, hogy együtt éljen azokkal? Mennyit bír el? Ez egy, ez egy teljesen jogos kérdés. Hogy mondjam, ez, ez, hogy ha a társadalomról beszélünk és gondolkodunk, ezek a kérdések alapvetően fontos kérdések. De ezt teljesen tilos most tudod kimondani. De, de miért? Mert, miért? Uh, most arról van szó, hogy a többség integrálja a kisebbséget, vagy a kisebbség dezintegrálja a többséget. Már a kisebbség is integrálja a többséget önmagához bizonyos értelemben. Ez természetes, ennek is fizikája van, de az a kérdés, hogy egyáltalán végbe megy ez a folyamat, vagy pedig az a három család, mert az a három család abban az utcában, nem tudom, hogy értitek-e, brutálisan túlszüli azt a 22 családot. Érthető? Brutálisan túlszüli. Tehát egyszerre fölnövekszik a három családból olyan mennyiségű fiatal férfi, amennyit nem termel a 25 család, vagy mondjuk a 25 család termel meg. Érted ezt? És az a környék, az ilyen módon az, az, azok, a, azok a családok, együtt, azoknak a családoknak a gyerekei együtt fognak bandázni hogy fog működni? Hogy fog működni ez a társadalom? És most csak egy utcáról beszélünk. Átveszik a muszlimhitet. Hosszú távon hogy fog működni? De úgy, akkor kicsit föl is lazítják. Olyan muszlimok lesznek, akik, mit tudom én, drogoznak, meg isznak, meg csajoznak. Azok nem muszlimok lesznek. Hát de úgy... Azok jók, azok jók, azok, mert azok, az ilyen söpredék, azokat már azoknak a gyerekei talán majd valamit tudunk velük kezdeni, érted? Jó, esküszöm, hogy jobb, ha elhagyja a hitét, és iszik, és taperol. De most ezt a legkomolyabb, bár ők a legrosszabbak egyébként, mert ott már a proféta sincs. Meg az sincs, amit a próféta leírtott. Ugye? Lásd, Jihad a és még csak a proféta John az egy rapper volt, nem? Az nem volt mindig ilyen nagy muszlim. Az csak kiment a lefejezni. Igen. Tehát ez a poén basszus, hogy a második, harmadik generáció is áttér. Érted? Áttér. Képesekre, képesekre. Képesek ezt nem lehet figyelni, ezt nem lehet. Ö, a, akik itt vannak, azokkal kapcsolatban a legnehezebb a dolog. Hány év alatt ö, fogadta el a többség? Itt nyugaton Ö, a, a melegeket, az, hogy a melegek azok így vannak, így léteznek, és hiába gyűlöljük őket, akkor is, bazmeg. meg, hetero családokban lesznek melegek. Mi, mindig lesznek. Így adja a gép, meg, ez az evolúcióval adták, bár, ez nincsen, és ez az egész, így, könyörgöm, ez 60 vagy 70 év, 60 vagy 70 év, és ez a meccs még nincs megnyerve, de most már azért nem állunk rosszul. Az 50-es években Angliában még büntették, úgy tudom. Tessék. Második kérdés. Ezt mondom, hogy nagy izé, nagy előrelépés történt. Ma már egyszerűen nem akarjuk őket agyonrudalni csak azért, mert buzik, hanem azt mondjuk, hogy hát figyelj, buzis, buziskodjál lehetőleg ne nyilvánosan. Ez a izé. Ez egy, ez, egy ez egy nagy vívmány. Ez szerintem. a konzervatív, amit most nem mondtál, tehát a nem Jó. konzervatív meg azt mondja, hogy buziskodjál nyilvánosan. Ne, hát figyelj, ő azt mondja, hogy én, én valamiért én korcs vagyok, hogy nem tudok buziskodni veled. Ja, igen, igen. igen, igen. Ne felejtjük el ezt az irányzatot, ez azért ilyen, ilyen létező <gül> irányzatot. <Fight> ez a politika, ez a, <gd Finnish> a, <gd> <deux> a politika. Én valamiért le, le vagyok így korlátozva a szexualitás, nem tudok felszabadulni igazán, de segítesz, ugye? De, de ez egy létező irányzat, tehát ne felejtkezzünk róla. Ami, ami, amivel úgy vagyok egyébként, hogy, hogy szerintem egyébként, ha arra gondolok, hogy kétszeres esélyem lenne minden éjszaka buziként. Karriert csinálni? Hát igen. Igen. De nem, buziként, nem úgy értem, hogy buziként, hanem mondjuk izé bisexként, mert az a legjobb, nem? A vegyes tüzelés. Hát mert a vegyes tüzelésű az, akinek kombinált bérlete van. Abszolút, ja, ja, abszolút. Ja, ja. Vonat, BKI van Világos, Világos, nekem is például. Ja. Már a jegyekre gondoltam. Ilyen olcsó poén, a röhögtök. De, de, de, de ő háborodik fel, hogy a szar poénnyel valaki. volt, Hát ez az, ez az igazi van. tanár, bazmeg, meg. Megadom a szar poént, röhögnek, megbuknak, kész. Hát ez az. Szóval arról van szó, hogy, hogy a növekménynek, a, még mindig a, a demog, demográfiai számoknál tartunk, a demográfiai növekmény 20%-nál, mi eddig még mindig elég volt egy háborúhoz a történelem során. Robi, kibasz, hát meg kibasz, nyomasztó ez az este. De várjá, ez a várjá, de ez fontos, nem? Ez borzalmas. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok, a bricsesznodrán, a szavaztok vagy. Borzalmas. Ez, ez, ez mondom, 20%-os 20 növekmény, a termékenység 20%-os növekedése eddig még mindig elég volt a há egy háborúhoz a történelem során. Na, a növekedés a növekedés most 400%-os. Érthető vagyok? Érthető, amit mondok? 400%-os a növekedés sokszoros a... Sokszoros háborús faktor, világos. Ez értem? nem sokszoros, hanem, bassza meg, most ki számolni, 5x4 az 20. 20. 5 x az 20. 20 -szoros. Várjál, Robi, várjál, várjá. azért, azért, azért akartam mondani, hogy van-e a történelemben olyan példa, hogy, hogy egy ilyen növekvény mellett mégse tört ki háború. Tehát, hogy tudunk-e keresni ilyen példát? Én nem tudok most, de hogy van-e, de fölmerül a kérdés, hogy hát, ha van valami reménysugár, történelemben volt-e valahol olyan példa, hogy, hogy mégsem vezetett ez a dolog háborúhoz? Érted? Nem, mert a történelemben még soha nem volt nukleáris arzenál de most van. És ez az egyetlen dolog, baz meg, amiben bízni lehet. Esküszöm! Ezt hogy érted? Ezt hogy érted? Úgyhogy ütköző államokat kell létrehozni, amelyeken, hogyha keresztül áramlik az a tömeg, akkor azt, hát azt így, így, ott akkor vége. Nem lehet, meg kell állítani őket valamilyen módon. Ha egy fallal nem lehet, bazd meg, akkor izé, akkor nuk nukleáris falat kell vonni. Hát most, hogy mondjam ezt? Értem. Értem. Én nem mondtam, hogy ezt kell csinálni. De az környezet De az meg, eddig a történelmi tapasztalatok alapján ez fog történni. De nem környezetszennyező környezet A hidrogénbomba nem. A, hi a, a nem, bomba nem. nem. A hidrogénbomba igen. De nem annyira, mint az atombomba. A hidrogénbomba az nem olyan vészes, hogyha csak hidrogénbombával operálunk, lakható marad a bolygó. átadta a szegény növényeket, igen. De majd, a, majd, de, majd, de, majd, de majd... Nincsenek őzikék, meg de érted? Tehát most, De ott amúgy sincsenek őzikék, meg nyugtatlak. Hmm. Tehát ahol őzike van, ott nem ról, nem ról, Megígérem, jó? <laughs> jó, jó. Megnyugodtam. De... Megnyugodtam. De... de az az igazság, hogy... <laughs> Kibaszott nyomasztó csávó, <laughs> Hogy ezek a, ezek, a, ezek a lehetőség... Igen, egy. Nem bírom, nem bírom. Szóval a, a, a másik probléma, ami felmerülhet, az az antibiotikumválság. Hadd kérdezzek rá a derültség forrására. Ilyenkor persze sunyogás van. Szóval a, az antibiotikum válság. Az antibiotikumokról azt kell tudni, hogy valami, valami 20 évvel ezelőtt bocsátották ki a legutolsót. Nincsenek újjak. Nem tudnak. És, és a... Olyan mennyiségű új, új baktérium törzs van, hogy könnyen lehet, hogy egy 20 év vagy 25 év múlva eljön egy antibiotikummentes korszak. Egy új korszak. Ami ránk nézve is nagyon veszélyes lesz. Afrikára nézve végzetes lesz bizonyos értelemben. Tehát az lehet, hogy egy problémát megold, de ránk nézve is az lesz. Tehát onnan... Onnantól kezdve, hát így megvágod magad, és belehalhatsz. És ez megtörténet, és ezzel most már számolnak a, a jövő kutatók, meg ezek a vizionáriusok, vagy hogy hívják ezeket. Ez egy, ez egy faktor, Ez hogy az antibiotikumokat elveszítjük, mert, a, mert győznek a baktériumok. Viszont hát ott van a potenciál a technológiában. Hát abban lehet bízni, hogy a technológia segít. Hogyha létrejönne a fúziós reaktor, ami hát jelenleg még csak egy álom, az azt jelenteni, hogy végtelen mennyiségű energiánk lenne azonnal. És végtelenül. Tehát ingyenes lenne az energia. Ha ez megtörténne, a, a, az ö, potenciálisan az egész bolygót paradicsommá változtatná. Földi paradicsommá. Hát mindenhol lenne ivóvíz, meg nem tudom én, egyszer kéne, egy, kéne kiépíteni egy infrastruktúrát, de hát mivel ingyen lenne az áram, fe, felmérhetetlen, fel, fel, felbecsülhetetlenek a lehetőségek. Ha ez, ö, ha ez sikerül megkódítani, akkor... Ö, akkor ezt a helyzetet még konszolidálni lehet. Szerintem más körülmények között nem lehet. Itt a probléma az az, hogy a magfúzióra képesek vagyunk, de nincs semmink, ami megtartsa. Mert akkor a hőmérsékleten zajlik, hogy szétolvad minden, amivel, ami, ami hát a reaktor, ugye? megsemmisíti a reaktort. Akkora, tehát egy akkora, egy akkora égésről van szó, ami elégeti a és nem tudunk olyan kájhát gyártani, tehát nem, nincs jelenleg a birtokunkban olyan anyag, amivel olyan kájhát tudnánk gyártani, ami megtartsa azt a tüzet, ami abban van. Ez most a probléma. És ö, hát most, ö, most lézernyalábokkal próbálkoznak. Egy töredék másodpercre már sikerült állítólag a fúziós erő. Csak elég hamar elégett. vagy maradnak a robotkatonák meg a nukleáris fegyverek. Mert ez a népség, amelyik itt lakik, ez nem fog háborúba menni, az biztos. Ezek nem fognak megdögleni a fronton. Nem így fog zajlani az a háború. Ez a háború, ez a, ez a harmadik világháború. Nem is tudni, hogy mennyi ideig fog tartani, nem hadseregek fogják vívni egymással. Ha a hadseregek indulnak el, nem tudom elképzelni Afrikát, ahogy militarizálódik. Egy Európa ellen, ütőképesen. Az se lesz európai értelmben hadseregnek nevezhető. És hát a közel-kelet. Ahol, a, ahol a, meg lehet nézni az összes országot, akár Szíriát, akár Irakot, akár Egyiptomot, amelyik a legnépesebb országa térségben, az biztos. Meg lehet nézni ezeket, még, még akár Törökországot. Az átlagos növekmény négyszeres, négyszeres, meg négyszer a lakossága 1960-as évek óta az egész közel-keletnek. Amíg van légi folyosó az Egyesült Államokban, addig elvileg ö, van remény, a Nyugat átrakodott oda, vagy Kanadába. Egyébként érdekes módon a Latin Amerika is nagy növekményt ö, ö, produkál. Brazília, Mexikó, ezek hozzák a hármas, három és feles termékenységi rátát. Tehát a katolicizmus az nem, nem elveszett, Afrikában sem. Afrikai keresztény közösségek is hozzák a három és fél négyszeres termékenységiráltát. Tehát a kereszténységnek ráadásul vannak tartalékai. Latin Amerikában, meg Afrikában is. És akkor tulajdonképpen abba bízol, hogy ha már a népszaporulat mint probléma jelentkezik, akkor jobb lenne a keresztény népszaporulat, szemben a muszlim népszaporulattal. Azt gondolom, hogy... Mert kulturális háború is azért ez. Igen, azt gondol, de nem, azt gondolom, hogy, hogy keresztény tömegek indulnak el, azokat lehet, hogy jobban tudjuk integrálni, mint hogyha muzulmán tömegek indulnak el. Igen, ezt gondolom. Azokat lehet, hogy könnyebben tudjuk integrálni. Ezt gondolom. A paprika, kinga az most erre tudod, mit mondana? Mit mondana? Büdös náci vagy. Jó, hát 30, 30 év múlva ő lesz a harmadik feleségem, én megígérem neki, bassza meg. De akkor már kurvára öreg lesz. De nem baj, prestizs, basz meg, majd főz. De most komolyan, ez, ez prestizs kérdés, hogy az ember így. Jó, egyébként tényleg. Egy jó állás. Tényleg kibaszott fura. Hogy, nem bizarr, nem groteszk az egész? Hát olyan szürreális, szürreális. De ahogy tényleg, Robi, tehát ez a úgynevezett politikai korrektség, ez mennyire képtelenné teszi a társadalmakat nyugaton mindenféle reális problémával szembenézni. Nem megoldani, hanem egyáltalán fölvetni. Egyáltalán fölvetni. Tehát nem lehet. Vagy mit, Adolf Hitlernek tényleg ekkora kurva nagy hatása van a kultúránkra, hogy még mindig tőle fosznak, érted? A szellemétől. Tehát azért nem lehet beszélni eleve problémákról, mert hogy mit tudom én, itt Náciéra volt pár évig. 70 évvel ezelőtt, azért 60 évvel. Azért, azért nem lehet, mert identitásokba válsz. Mit gondoltok, hogyha a homoszexualitásnak az elfogadása olyan 60-70 év volt, és még nincs megnyerve a meccs, akkor a, az iszlám integrációja az hány év? Ha, ha, ha nem fogadunk be többet, csak annyian maradnak, akik most vannak. Mennyien vannak köbö? De... Francaországban? Európai millió... Unió... Európai... Né... 40 millió? 40 millió Európába. Aha, az hány százalék? Hát mennyi Európa? Három... Hát, 300 hány milliós a Európai Unió? 380 milliós? Vagy mennyi a lakosság? Vagy több? Tíz... Öt, 500 milliós? Az EU? Hát akkor egy ilyen 8%-ja. 8%, -ja. 8 körül. Akkor ez azt jelenti, hogy 8% tehát elvileg integrálható, ha nem engedjük kialakulni a gettókat. Az azt jelenti, hogy most nem szabad beengedni többet, mert ők 8%-nyan vannak, viszont brutálisan túlszülnek minket folyamatosan. Uh -huh. Tehát nem sokára 10 fölött lesznek. Most kell elkezdeni az integrációt, és most ezeket az embereket valahogyan beilleszteni. És ez a kérdés, hogy hogy? És ez és a kérdés, hogy hogy tartjuk meg a határokat közben? Meg hogy kerüljük el, hogy azok, akiket megpróbálunk integrálni, azok közül minden 50 radikalizálódjon és felrobbantson minket? Ez a kérdés. Hogy integrálsz? De egyébként hogy? Hát, hát úgy, úgy, nem, e úgy, úgy, úgy, nem, úgy, hogy nem hagyod a gettókat. Úgy, ahogy Izrael csinálja. Mert az ahogy nem, Izrael, az csinálja, nem... Izrael csinálja, oda, oda mennek ruszkik, azokat nem engedik ízét tömbösödni. Hanem beköltöztetik a zsidók mindenféle helyi zsidók közé. Helyi zsidók az izé, ah. izé, Lengyelországból, meg nem tudom én, az meg izé, ö, Oroszországból száz évvel azelőtt oda ment zsidók között. Így... A régebbi é... telepesek közé az új igen. igen, igen. És, izé, és, az, és az iskolai osztályban nincsenek ilyen, hogy ruszki, ruszki iskola, ilyen multikulti világ, hogy kedves oroszokati kultúrátok fontos a számunkra, szeretnénk, hogyha integrálódnátok. Na, nem, erről Izraelben nincsen szó. Nem arról van szó, hogy így izé mész a zsidó iskolába, bazd meg, és így izé zsidót nevelünk belőled. Mert ha kell a jóléti rendszer, akkor itt van a vallás, meg itt van a jó, nem, nem feltétlenül a vallás, de itt van bazd meg a, a, a tudat. Ja. Legalább. És ez a... Svédországban a... meg már a templomról a leszbikus püspök le akarja szedetni a keresztet, én ezt nem hiszem el. Én ezt nem akarom, ezt már nem, ezt már, nekem ez már ez sok. Ez egy példa, de ez nem hiszem el. De, ez, ez, ez, kamú. de ez kamú, ez lehetetlen. Lehetetlen, hogy a püspök a templom tetejéről a keresztet le akarta vetni. Leszbikus Svédartás. női püspök. Akkor is lehetetlen, bazd meg! Ha leszbikus női püspök. Nem a templom tetejéről, hanem hogy beteszi <gül> ilyen koránt, meg a faszom félholdat, <gül> meg ja, tudom én Tudod, a tolerancia, De... meg az elfogadás, meg a másság, meg a kis Jó, azt... Szóval... Hm. Szóval jobban tartok a belső ellenségtől. Liberálisok, balosok... Femi... A, be, a belső zsihád. Feministák. A belső zsihád, amelynek szellemében... Például átne, átnevezi, görregte, átnevezik, a, átnevezik a rasszistának minősített ö, ilyen ö, képeket a, nem, a galériákban, például Hollandiában. Hát ha valaki olvasta orvertől az 1984-et, na ez ez. Hát ez az igazságminisztérium átírja a történelmet. Hmm. Érted? A Huckleberry finnt betiltották Amerikába a bizonyos iskolákba, az van benne, hogy Nigger. Mark Twain, 19 század végén ilyet írt, hogy Nigger. De amikor szavakat tabusítanak, tehát nem jelentéseket vizsgálnak, hanem De ez szavakat... még hagyján, már 90-es években megtörtént, hogy egy amerikai egyetemen betiltották Johann Sebastian Bach János Passióját. Tudjátok miért? Mert ott van benne egy olyan, hogy a zsidók Krisztus halálát követelik. És ez egy antiszemita propaganda. A János Passió. Nem én találtam ki bazd meg. Kurvára nem. Na ez a politikai korrektség. De ez még hagyján. Jó, elmebeteg, őrültek, ezt csinálják. Ez a baloldal. Ez egyébként mindig is hozzátartozott a baloldalhoz. Mindig is. Mindig is baz meg, mindig. Jakobinusok átnevezni mindent, ünnepeket, évszámokat, átírni a történelmet. Ez, ez mindig a baloldalnak volt a veszőparipály, ez ember eltörölni a, múlt, a múltat végképp eltöröljük, átírjuk a történelmet, új embert nevelünk, Hát ezért kurva keresztényellenesek, ellenesek, mert ugyanazt akarják csinálni profán módon, mint a kereszténység. Tehát, hogy új embert kovácsolni, világos. Ez, ez, ez a baloldal. De az meg, amikor a kettős mérce van, érted? Amikor a kettős mérce van. Amikor az van, hogyha valaki, mondjuk egy muszlim közösségben egy nőt euh, megkövez a családja, mert azt megerőszakolták, vagy valakinél mobil volt az meg, és megkövezik, vagy nem viselt csadort és tarkonlövik, arról nem lehet beszélni, mert érted, hát az rasszizmus, meg a kisfaszom. Ha te azt mondod valakinek, hogy jó a segge, akkor meg följelentenek be az meg, hogy te egy büdös nő ellenes bunkó macsó és Az a fantasztikus, hogy én már azt hittem, hogy a 90-es években ezt a PC-t, ezt így ö, legyűrtük, és így vége. 2000-es így években. 90-es soka... években volt a virágkora, a es években. Jó igaz, jó igaz. A 90-es években volt a virágkora, és ahogy, ahogy mondjuk az fordulóval eltűntek. Érted? Uh -huh. de, nem, de nem tűntek le, hanem basszus a második hullámuk durvább, mint az első, azt érzem. Tehát, hogy akkora 90-es években nem fordult elő ilyen, hogy egy tanárnak leüvöltik a pofáját, az, a, a diákjai, mert a tanár azt mondja, hogy szabadjon már mindenkinek olyan jelmezt fölvenni, Halloween-kor, amilyet akar. És elkezd üvöltözni vele, ezt felveszik ott az osztályban, fölrakják a YouTube-ra, ahol ilyen gyűlöletkampányt szerveznek, a, gyakorlatilag ilyen trollok részvételével gyűlöletkampányt szerveznek a, a liberalizmus nevében meg a, meg a, a szabad elvűség, érted? A szabadság, a szabad elvűség totálisan ezek a, a szólásszabadságnak a abszolút, teljes... Abszolút, hát itt a, itt, itt, itt a tanár az, aki a szólásszabadságot. A, azt mondja, hogy így szabadjon már mindenkinek azt felvenni, amit és, és, és, és tüntetést rendeznek ellenne, meg zaklatják az otthonában a, tanár, a, a saját tanárukat. Egyetemen, egyetemeken zajlik ez. Hallott-e valaki arról a kifejezéssel, hogy uh, safe space... Biztonságos hely. Na, páran igen. Ez ez. Ugye bizonyos egyetemisták Amerikában, Ugye nem lehet beszélni semmiről. Tehát ez a lényeg. De az szép az azt jelenti... negatíva, tehát mit tudom, azt mondja, hogy nem szabad ilyet csinálni, hogy nemi erőszak, akkor ott megköveznek téged, mert a nemi erőszak szót kimondtad. De a safe space az az, az, az, az ahova te, ahol te nem, nem öltözhetsz be. Tehát pont pont ez, a, ez, a, ez a Halloween is arról szól. Nem te nem indiának, öltözhetsz be George Washingtonnak. Washingtonnak. Így, nem öltözhetsz minket. be George Washingtonnak, mert az a te nigger őseidet az rabszolgatartó volt. Így van. Igen. Így van. És, és ezért te nem öltözhetsz be George Washingtonnak. Ezt nem teheted. De a főváros hívhatják úgy, hogy Washington. Mert az nem safe space, de a múzeumban... De a múzeumban, a múzeumban már nem lehet szőke ott Krisztus, nem lehet. akit a 16. században még szőkének festett meg az akkori festő, németalföldön, azt le kell venni, mert szőke a Krisztus. Mm. De érdekes, még, de ez olyan... is, még ez is oké. Érte nem oké, persze, hogy nem oké. De bazd meg, amikor Afrikában vannak néger Krisztus ábrázolások, az ellenben ezek nem szólnak. Érted? Tehát nem csak arról van szó, hogy ezek a pondrók, ezek a férgek, ezek a retkek, ezek a mocskos undorító tetűk, ezek érted? Ezek gyakorlatilag gondolatrendőrséget csinálnának, ha rajtuk múlna, hanem még kettős mércével is élnek. A szőke Krisztus az nem, de a néger Krisztus, vagy a kínai Krisztus, az igen. A Krisztusnak, mert az fasza. Nagyszerű. Nagyon jó. Fek a Krisztus. Jó. Jó, csak ez a mocsok, ez bekerül Magyarországra is? Érted? Tehát nekem van egy lányom, tehát hogy ide. A paprikakinga paprika az ennek a, ennek a, a hívője, ha jól veszem le. Tehát az a durva, hogy a paprikakinga az pár évvel ezelőtt még nekünk a kolléganőnk, vagy eltásnőnk volt. Eltásnőnk. És nem, tehát ennél szörnyűbb nincs, mint a politikai korrektség. Tehát nincs az a jobboldali cenzúra, ami ezt überelné. Tudnék, a politikai korrektség attól szörnyű, hogy öncenzúraként beléd épül. Érted? És nem használ, tehát magadon veszed észre, hogy nem használsz bizonyos szavakat. Nem használsz bizonyos kifejezéseket. Utána már olyan semleges szavakat sem, amelynek az asszociációs hálója, vagy a áthallásai, úgynevezett konnotációi esetleg arra mutathatnának, hogy itt mit tudom én, szexista, rasszista, vagy a kis Csak miért? ráadásul az a nevetséges, hogy a világ nem így működik. Tehát nem úgy működik, hogyha valaki kimondja azt a szót, hogy, hogy nem erőszak, akkor valaki, akit már megerőszakoltak, az rohamot kap. Nem így működik. Nem lehet a világot safe space tenni. Lehetetlen. Soha nem sikerülhet. Mert ránéz egy, egy fára és meglát rajta egy olyan részletet, vagy ránéz egy falra, és meglát rajta egy olyan repedést, amit akkor látott, amikor erőszakoltak, és pánikrohama lesz. Nincs, Nem így működik a világ, és nem így működik a psziché. Ha valaki annyira sérült, hogy nem szabad George Washingtonnak beöltözni, akkor tök mindegy, hogy beöltözöl-e George Washingtonnak, vagy sem. Ha valaki annyira sérült, hogy neki elbaszod az estét azzal, hogy George Washingtonnak öltözöl, ha nem öltözöl be George Washingtonnak, nyugodj bele, hogy az USD-el van baszva akkor is. Nincs, nincs, nincs, tehát ezt értsed, de ez tényleg nincs, nem így működik a világ. Ez a, ráadásul ez tényleg olyan, mint a mechanikus narancs, amikor, a, amikor a, azt, ami organikus és és szerves, azt megpróbáljuk így, így, így, így, így kijönteni a vasból, meg acélból, ja, és jó. azzal így, így, ja. így, így, így fölhúzni, hogy így aztán van. járjon. Járjon járjon a világ így ritmusára a mechanika. Tocs. De így nem működik, nem így működik, nem lesz safe space. Nem, soha nem lesz. De hogy ennek ez a kurva törekvés meg megvan. Érted? És tudod, mi a különbség a baloldali, a liberális és a, a jobboldali között? A jobboldali az szolgát akar belőle csinálni. A liberális az haszonállatot, vagy gazdasági egységet. A baloldali bazdmeg, meg programozható robotot. Ez a három köztük különbség. A baloldali az az 1984-et akarja Teljesen, akarjába, teljesen. teljesen, teljesen, teljesen <gül> a, valamikor, még egy nagy balos koromban, nem is olyan rég volt, azt hittem, hogy ez a baloldaliságnak egy ilyen kinőhető gyerekbetegség. Érted? Utána rájöttem, hogy ez egy beépített ilyen memetikai hiba a baloldali gondolkodásba. Érted? Tehát, hogy ez egy ilyen... És most egyre inkább, egyre inkább az a meggyőződésem, hogy ez a lényege. Ez a lényege. Nem az egyenlőség, nem az igazságos társadalom, nem ez a lényege, hogy gondolatrendőrség legyen, és meghatározzanak téged. Egyébként erről szól a kvóta is, erről szól a politikai korrektség. Azt írja Tamás Gáspár Miklós, a politikai korrektség egy szép ö, pótcselekvés, mert ugye nem tudtuk eltüntetni a valódi egyenlőtlenségeket, ezért így a nyelvben, meg a szavakba. Nem igaz, pont a fordítotja igaz. Soha nem akarják eltüntetni az egyenlőtlenséget, nem arról van szó, hogy a tőke-munkaviszonyt vennék elő, vagy az úrszolgaviszonyt, hanem a lényege, hogy a gondolatodat cenzúrázzák, és tégedet egy totális, egy totális. Uralom alá hajtsanak. Ez a lényege. És ha ezt kapitalista környezetben meg tudják csinálni, akkor már prolik le vannak szarva. Ezt egyébként Orwell ezt is megírta, ugye ott a prolik le vannak szarva. Egész máshol húzódik az igazi frontvonal, és, és erről szól a kvóta is, tehát nem kell a kapitalizmust megváltoztatni. Hát elég az, hogy mit tudom én, származási alapon, értette, fekete vagy, vagy nő vagy, akkor neked jár a kvóta, származási alapon. Ugyanúgy, ahogy a szocializmusban érted, hogy itt tudom én, a munkásparasz származású volt, akkor betettek igazgatónak, csak ott még volt egy ilyen, hogy fölemeljük a nem tudom kiket, itt már, itt már még ez sincs, tehát itt már még a gazdasági egyenlőtlenség, vagy egyenlősítés sincs, itt már csak az van, az van, bazd meg, hogy megmarad a kapitalizmus is, de azért a gondolatait fölött baz meg Izé uralkodunk. Na nekem Svédország ezért, meg ez az egész skandináv, kibaszott ellenszenves. Tehát nekem Észak-Korea meg szaúd után Svédország az egyik legellenszenvesebb ország az meg. Az összes kibaszott menekültet oda küldeném. Késeljék meg, a többi svéd izét is önkéntest kése. Helyesen tette az a csávó, aki megkéselte a svéd. csajt bazd meg! Ezt kéne a rohadt svédekkel tenni, érted? Tehát ezt kéne ezekkel tenni. Európa szégyenei, leprái, szégyenfoltja, ez az egész feminista, feminó, nem, nem is tudom minek nevezni, ez egy ilyen torz gondolkodás, borzalmas. Tehát a baloldali tradícióból a legrosszabbat kiragadjuk, ami jó, azt elhagyjuk, ugye? Tehát a prolik például le... Ja, egyébként a másik, ez a politikai korrektség, hát kurva elitista, Hát ugyanaz történik itt is, egy ilyen jakobinus, bolsevik izé, értelmiségi elit akarja a társadalomra rákényszeríteni a maga frusztrált, torz, degenerált gondolkodásmódját. Értitek? Tehát, tehát itt nem arról van szó, hogy mit tudom én, akkor fölemeljük a, mit, a munkásokat meg a akárkiket. Tehát a prolik már régle vannak szarva. A prolik nem politikailag korrektek. Kurvára nem politikailag korrektek. Mi van például az egész nyugati világban a fehérprolikkal? Olvastam pár hónappal ezelőtt egy cikket. Azok például minden gúnyolódásnak ki lehetnek téve. Ha a sötét a bőre, akkor már nem, mert az már rasszizmus. A fehérprolin lehet gúnyolódni. És akkor utána csodálkozik a kedves baloldali, meg liberális, hogy a fehérprolik nagy része a úgynevezett szélsőséges pártokra szavaz. Kurvára csodálkoznak rajta. A proli az le van szarva. Persze a négerproli, meg a barna bőr is le van szarva, mint proli, de az, hogy a bőreszíne barna, az már valami kivételezett helyzetbe teszi. Visszatérve egyébként ezekre a degenerált kretén izé, csótány amerikai egyetemistákra, akikbe én egyébként annyira jó lenne, ha valakik beléjük lőnének. Tehát így, így nézegettem azokat a képeket, tehát ahogy azok kinéznek, például a kinézetük, az arc kifejezésük, olyan élvezettel nézném, hogy amint a kenti diákokat annak idején a 60-as években, a nemzeti gárda szarrálőtt, pedig azok jobb fejek voltak, azok hippik voltak, nem hasonlítom, azt ragédia, de ezekkel kéne bazd meg, hogy ezeket szarrá lőnék. Vagy tudjátok, nem hiszem, nem, én humanista vagyok, Isten mens. nem, besorozni a picsába őket és Szíriába kibaszni az meg az iszlám állam ellen, tanulják, tanulják a ja, ja, ja. multikultit. Tanulják a multikultit. Tehát ezt kéne velük csinálni. A bűnös ja, fazba. Jaj, jaj. Ja. Szóval ezt azért, ezt azért leadtál némi agressziót az elmúlt hónapokból földült. érzem. Szóval a, a, a... Azért hova eljutottunk a szabadság egyenlőség testvériségtől? A szabadság az, az gazdasági egységeket termel, az egyenlőség az... Nem, az egyenlőség termel gazdasági egységeket, az a... Ő. Nem. A szabadság termel gazdasági egységeket, az, az egyenlőség eltörli az emberi autonómiát. Az totalitárius diktatúrát termel. És a, és a testvériség, az pedig szolgaságot. Az szolgaságot, így van. van. Ja. Tehát ez lett a szabadság egyenlőség testvériségből. Miközben azt a hármat, ha együtt megtartjuk... Akkor talán nem, de hát az ember meg nem ilyen, ugye, hát nem ilyen. Megbukott a kísérlet. Nem ilyen az ember. Egyébként érdekes, van-e emberi természet, vagy nincs? Ez egy nagyon ősi probléma, egy nagyon-nagyon régi probléma egyébként a baloldali és nem baloldali irányzatokban. A balosok azt mondják, figyelsz, Robi, hogy nincs emberi természet. Nincsen, hogy emberi természet, minden gazdasági társadalmi konstrukció. Az is, hogy faszod van, pinád van, az is gazdasági társadalmi konstrukció. Minden csak kulturális, tanult, és, és a gazdaságnak alávetett. Érted? Még az sincs, hogy, tehát ilyen nincs, hogy evolúciósan, oh, hát az már náci, bazd meg, egy biológusa meg egy etológus az már náci. Magyarországon komoly vita volt pár évvel ezelőtt a Csányi, meg a szociológusok között, kurvár. A bal liberális szociológusok, meg a Csányi Vilmos között. Csak persze ezeket ti, mint bunkók, nem kísértétek figyelemmel. Na mindegy, de most én elmondtam nektek, a szociológia szemlébe, visszaolvashatjátok, de térjünk vissza. Na, és azt mondja, hogy a jobb oldali, meg a liberális álláspont azt mondja, van emberi természet, és ezzel ideologizálják meg a kizsákmányolást és az elnyomást. Az ember önző, mohó, írigy, versenyszellemű, hierarhiába tud csak létezni, stb. és ezt mondja a konzervatív, a szélsőjobbber és a liberális egyaránt, és ezzel ideológizálja meg az elnyomást és a kizsákmányolást. Na eddig a balos kritikának tökéletesen igaza van. Ezzel szemben mit mond a balos? Nincs ilyen, hogy veled született emberi természet, mert minden gazdasági és társadalmi konstrukció, ergo az lehet, ami akarsz. Nem kell beillesz, ah, buzi vagy, buzi legyél, ha ha ermaforítat, ma ah, izé, holnap nő vagyok, ma férfi vagyok, gyerek, felnőtt, mit tudom, fehérbőrű, átszabatom magam, akármi lehetek. Na ez a beetető duma. A gyakorlatban ez nem így van. A baloldal részéről az emberi természet tagadása nem a totális szabadságot eredményezte, hanem azt, hogy mivel nincs emberi természet, ezért te meg tudod tagadni a neveltetésedet, a származásodat, a nemi szerepedet, és annak kell lenned, amit én mondok neked. De akkor vagy arra, jó elvtárs, akkor van szó. vagy igaz de ne, jó de nem feminista, ha mondjuk kiheréled magad, meg tudod tenni, de hát nincsen három... emberi természet, érted? Na várjál, várjál, Annak várján. kell lenned, amit, amit a társ mond, meg amit a, érted, a, 20. A, a, a, század, a politikai korrekt mond. A 20. század az ennek a három nagy ideológiának az összecsapásával telt. Ez volt a 20. század. Liberalizmus, vagyis nyugat. Angol E Szásznyugat. Ö, konzervativizmus vagyis Hitler és a Harmadik Birodalom. Azt nem nevezném konzervatív. De nem érted, no. hogy az lett a konzervativizmusból addigra? Futurista volt, szocialista. De, de, nem, ér, de nem érted, és... hogy miről beszélek? Ez egy vegyes. Valami. De nem. De alapvetően a konzervativizmusból lett, a szocializmusból meg Stalin lett és a és a vörös hadsereg. Ne, nem érted? ami a francia forradalomnál szabadság-egyenlőség testvériség volt, abból a szabadság az az Egyesült Államokká vált, meg a Brit világbirodalommá vált az egyenlőség az a Szovjetunióvá vált, a és a testvériség az, a fai, az meg elvé, Igen, a, világos, a, a meg testvériség, a a testvériség pedig a nacionalizmussá és a nácizmussá. Ja, ja, ja. Na, így, most már értjük egymást? És ennek a háromnak, de, de, de az volt a konzervatívizmusnak, a testvériség volt a jelszava, hát az, az lett a konzervatív, az a, a konzervatív szélsőség az a fasizmus, baz meg. Hát te is érted, hogy miről van szó. Én értem, csak rossz használtál De érted, az konzervativizmus Valójában, figyelj, figyelj, én, de valójában Robi, abból lett, abból Robi, fejlődött. Azért, azért, bocs, hogy vitatkozom, abból fa, az, fajult. A világon inkább jobb oldalnak mondanám. Azért, azért rossz a konzervatív a nácizmusra, mert a nácizmusban annyi szocialista, meg utópista elem van, hogy nem nevezze ke. ja kések éjszakájáig. Ja, kb. Amilyen jobb buzi közösség volt az Ernst az a Ernst öröméknek, az eszának a mezője. A másság. Tessék itt a másságnak a... Hát meg, ott egy csomó buzi náci. Nem toleráltam. A nem Ez A nem toleráltam Nem volt politikailag korrekt a Führer. És a hosszú kések éjszakája hát, azt a... ott hogy arra vonatkozott, az a faszra vonatkozott. Hát az... Ő azért írta, hogy a hosszú kések éjszakája, hogy most nem a faszsal kereketünk, hanem a késselvagdosunk most. Ez a... Ez volt egyébként az Eszaki nyírásának a, a hivatalos igen, igen, igen, hogy A, a hosszúkések kések éjszakája, és a Führer nevezte el így. Tehát a Führernek volt <gül> iróniája ez iránt, a dolog iránt, hogy ezek a faszukkal ott egymást, ugye? hosszúkések ugye? Na most... Jó humor volt. Ja, ja, ja. De a gyilkoláshoz mindig volt humorérzékel. Állítólag, amikor a Führernek megmutatták a Stauffenberger-et, ahogy fölkötötték, ugye a stauffenberg kísérelt meg merényletet a Führerrel, de nem sikerült, amikor a kivégzéséről. Amikor a kivégzéséről. Nem a Tom Cruise. Na, a Tom Cruise eljátszott. Őt, őt, őt, őt agyonlőtték a filmben valójában. Valójában a zongora, zongora hurra. Zongora akasztották, akasztották és leforgatták a fűrernek személyesen. És a fűrernek természetesen nem a helyszínen, hanem személyesen később a, fi, a filmet megtekintette, és é, tapsolt a fűrernek a filmnek az egy személyes vetítésen, és visszatapsolta a fűrern kétszer vagy háromszor. Hát kétszer vagy háromszor kellett lejátszani a fületnek, hogy a stófember haldoklik basz, meg a zongora húron. Nem... De az, hogy egyáltalán hogy meg akarta ölni, és megvalom meg, hogy egyáltalán így nézd. Ez nem a hitler basztán. Nem tudom nem ez nem a hitler basszám, hogy regényebből száradni. Nem ezek történt, ez történet. Na de várjál visszatérve erre az emberi természet, meg ez a baloldali gondolkodás, aminek egyébként most ez az egész érted, Ennek vagyunk az áldozatai, érted? A politikai korrektségnek meg az, a, a, az elmeterrornak, érted? A cenzúrának, amit beléd építenek, amikor a Parakovács azt mondta, hogy náci vagy, mert azt mondod, hogy a kvótát ellenzett, ettől már rögtön nemzeti-szocialista. Nem azt mondja, hogy konzervatív, ő másként látja, hogy náci! Azonnal náci. Az, az, náci alap, az az alap, Az az alap, hogy az az náci! Alap, hogy náci, náci. A lenácizás az az alapkő. És onnan majd meglátjuk, hogy hova... hova... Még lehet. Még lehet akármi. Most még azt a szót nem találtuk, ki de le! Jó, egyébként valamit még el szeretnék mondani. Várjál, valamit, mindenki én szerettem volna. elmondani. mindenki azt hiszi, kibaszott nagy tévedés, hogy annyira kurva túlérzékenyek, meg. Félnek ezek a balliberálisok, érted, és ezért náciznak, ezért tabusítanak. Ugye tudjuk azt, hogy a politikai korrektségnek van egy ilyen, hogy tabusít. Bizonyos dolgokról nem lehet beszélni, bizonyos szavakat nem lehet használni, kifejezéseket, témákat előhozni, tabusít. És ugye ez kontraproduktív, káros, stb. Így folyik a diskurzus erről. A politikai korrektséget ellenzők is ezen a szinten megállnak. Noha ennél sokkal mélyebb a dolog. Tehát amikor lenácizzák, meg lefasisztázzák az ellenfelet, az nem arról szól, hogy annyira túlérzékeny vagyok, hogy bazd meg, itt összeszarom magam, mert holokauszt félelmem van, bazd meg, és tényleg izé... izé nem, Projekció nem, nem, ez azért. Nem, nem. Ennek van egy nagyon racionális vetülete. Ez arról szól, ez az egész tabusítás meg lenácizás, hogy ne kelljen vitatkozni, bárkivel, őt ki kelljen iktatni, és csak a te véleményed legyen az uralkodó. Ez egy totalitárius gondolkodás. Ez egy hat abszolút hatalmi. Ez nem Igen. puszta idegbetegség. Ez nem puszta idegbetegség. Ez arról szól, Igen. csak Igen. az én véleményem az egyetlen igazi, üdvözítő vélemény, Nem, és mindenki más náci. Stratégia. Erről szól. Ja, ja. Náci lehet a liberális is, aki másként gondol bizonyos kérdéseket. Szóval arról beszéltünk, hogy a 20. században összecsapott ez a három ö, nagy eszmeáramlat, a szocializmus, a liberalizmus és a konzervativizmus annak szélsőséges változatai. Hát mi, mi mások csapnának össze, mint a szélsőséges változatai, és ezek össze csaptak, és végül győzött a liberalizmus most így két nagy ütközet során, 45-ben és 89-ben végül a liberalizmus nyerte meg a ezt a három nagy ideológiának a a baloldaliság a sága, liberalizmuson belül mégis megmaradt. Ez az Orwelli i izé, érted? az nem a tisztaliből. Például de a politikai korrekség az nem liberális. a konzervativizmus is megmaradt. Nagyon halovány gyengén. Igen. Hát mindenki azt mondja, hogy Angela Merkel az izé konzervatív. Faszomat konzervatív, az teljesen liberális. Milyen konzervatív van benne? Érted? Ugyanmár, igen, igen, ugyanmár. De a baloldaliság, a politikai korrektsége, meg a feminizmuson keresztül megmaradt de most a őszintén, de, most, de, most őszintén, de most őszintén, ez a 20. század túl azon, hogy mennyire véres és borzalmas volt. Nem egy siker sztori, hogy végül a liberalizmus került ki győztesen. Stalin, Hitler és Churchill, mondjuk ezzel a három figurával kell reprezentálni ezt és a három. Churchill maradt meg. És Churchill maradt Melletleg meg. Lehetleg egyébként ő konzervatív volt, nem liberális úgy úgy be meg. De ő, de ő ebben, a, ebben a viszonylatban liberális volt, ő a liberális szabad világot képviselte. Meg. Most hagyjuk, hogy ezt a konzervatív most... Azon belül, ő, azon konzervatív, azon belül, azon belül ő konzervatív volt. Igen. Rendes, tisztességes, igen. rasszista igen. A, pedig a, pedig volt. a A Führer pedig a fasizmuson belül egy nagyon-nagyon határozottan szélsőséges nemzeti szocialista szocialist pontot igen, képviselt. Igen, mindegyik be meg volt, mindegyik. Jó, mindegyik jó, nem, meg, nem, nem liberálizmus, nem, nem, nem az SZA, oké, azokat kinyírtak szeg azok inkább komcsikótak, mint... Igen, azok balosok-balosok voltak. Oldak, kurvára kompcsikoltak. Jajjá. Yeah, yeah. Meg ők élvezték, hogy felszabadultak a kereszténység alól, ahol tilos volt buziskodni. Bizony. És így már... Bizony, ez, a neopa, ez a náci neopaganizmus. Igen, igen, ez egy antik... Alt, ezt a görög, ez a spártai. Abszorbit. Mert ugye a buziságnak van két nagy tradíciója, mi csak az egyiket, most kulturális tradícióra, milliőről beszélünk, hogy az egyik ez, hogy hát ez a női es tudod a buzi, az csak nő, de hát bazd meg, van ez a, a kapitány, bazd meg, ez a tenger és sapkás, üzé, kigyújt kurcsákó baz, meg ilyen kereszt övekkel szíjakkal, meg Na, ez volt az Eszá a harmadik birodalomban, ez a kapitány. De az a, a fantasztikus, hogy, ezek, de a a hogy ezek, ezek ezek voltak azok, akik a komcsikat meg, megfutamították, így kerültek. Az utcai verekedésekben, az verekedésekben kurvára. Hát ezek a muzik voltak azok, akik a komcsi hetero komcsikat agyonverték, de ténylegesen kurvára. Kiszorították, Igen. és milyen büszke volt rájuk a, a füver. A ja. Abszolút, abszolút. a zsidó, volt meg kirabolták, bazd meg. És ja, ja, ja. ja. rendes buzik. És rendes buzik. Na ez... Na, volt egy homokos... Verjünk szét egy, egy, egy... egy, egy volt, volt, volt egy homokos ismerősöm, aki szélső jobb oldali volt. Egy ilyen van Magyarországon. Egy ismerőse volt a fab És ő például az... azt mondta, hogy hát igen, milyen jó lett. Tehát igen, az a römféle vonal az neki. Persze ki volt a kedvence Plátón, és ugye ez a spárta ókori kína. Tehát megvan a, a homoszexuális kultúrának ez a férfias kemény, kőkemény tradíciója. Ez az is hozzátartozott, hogy a leszbikusokat gyűlölte, azt tartotta a sátánnak. Tehát az ő buzi ideológiája úgy nézett ki, hogy a legmagasabb szellemi szint a férfi a férfival, de az csak keveseknek adatik meg. A jó normális polgári, hogy rendes anya, család izé, és a leszbikus, az a legalja, az a sátán. Ez volt például ennek a, a de, csávónak de az annyi, annyi igazság van annyi, rajtát, annyi igazság azért, van a dologban. Algottam. Annyi mindenképpen. Mindenképpen hogy van a annyi faszok igazság. Számával, hogy a szám, a szám, faszok számával. Gondoltam, hogy pisilnem kell. Ez, ez muszáj. Nem verem ki a vécén. Esküszöm. Esküszöm. Csak öreg vagyok prosztat a problémáim vannak. Addig a Robi elmondja a faszokat. Köszönöm. Azért hozol nekem egyet? Aha. Valaki vonzónak találja a famot, akkor 500 forintért követheti őt a WC-be. A pénzt azt itt hagyhatjátok nálam majd. Szóval a, a, a, a kvótákról jutott eszembe. Milyenek a kvóták Amerikában? Mik, ö, milyenek a multikulti hazájában, ahol elvileg működik a multikulti? Tehát ott, ott ahol el, el, elméletileg működik a multikulti. Én úgy gondolom, hogy addig működik ott a multikulti, amíg a jóléti rendszernek a vékony máza tart. És amikor az a máz lemálik, akkor a multikulti abban a pillanatban fölmondja, hogyan már most is érződik, hogy itt a Nemzeti kereteket, azokat nem nagyon sikerül felülírni. Brutális etnikai konfliktusoknak, vagy feszültségek ö, azok, amik a mélyben örvénylenek. És, ö, és a, a, amíg természetesen, amíg a közös zsákmány összetartja ezt a világot, addig, ö, addig funkcionálni fog. De mik a, a, a multikulti recept részletei. Például a kvóta, ugye? az a kvóta, ami, ami az oktatásban érvényes. A tovább tanulásnak a, a, a vonatkozásában. Hogy néz ez ki? Mi van, hogyha valaki fehér? Hogyha fehér, azt úgy hívják, hogy nullapont. Ő nullapontos. Azt jelenti, hogy nincs hozzáadott érték, nincs levont érték, nyilván mert Jézus is fehér volt. Ez olyan, mint a vízforráspontja, az a száz fok, meg a vízfagyáspontja az a nulla. Tehát ehhez mérünk a fehér ember. A, a latinó, az plusz 40 pont. Mert latinó. A fekete az plusz 30 pont, ami elmond valamint a latinókról. De most jön a legcsodásabb a keleti, távol-keleti, itt nincs különbségtétel, nincs kínai vagy japán, vagy koreai a távol-keleti, mínusz 20 pont. Mínusz 20. Az mi, az, az hogy képzeled, hogy te ennyit tanulsz, bazd meg a vágott szemeden keresztül? Hogy a kurva anyádba képzeled ezt? Mínusz 20 pont anyád picsája! Mennyi bandázza a kurva averjaiddal? Hason, mínusz 20 pont. Majd, ha rendesen bandázol haverjaiddal, akkor lehetsz -e is nulla pontos, vagy plusz 15. Menj a kurva anyádba, tanulsz, itt bazd meg. Itt csinálsz. Baszodít el nekünk a kvótát, mínusz húsz. Csodás, nem? Itt a multikulti eljött értünk. Minusz húsz pont, bazd meg. Aki a legtöbbet tanul, az mínusz húsz pont, a kurva anyád. Mert a vágott szemén keresztül innen látjuk, Bazmeg, meg, hogy ez sokat tanul. Minusz húsz, bazd meg. Amikor ezt hallottam, akkor éreztem, hogy te jó Isten! Ez nem működhet! Ez van, nek, ez... Érted? Ö, ö, gyere ide, tanuljál! Sokat tanulsz, menj a kurva agyádba! Jó! És a, az az elmélet, hogy még így is, ö, a mínusz 20 akkor azt mondja, hogy akkor is megcsinálom! Mínusz húsz! És, és igazából, mert ez nem rasszizmus, hogy én mínusz 20. Az lenne a rasszizmus, hogyha a feka nem lenne, plusz 30. Az rasszizmus lenne, az meg. Nos, és vágott szemű vagy, mínusz 20. Ezek... Senki nem hívott ide téged, az meg ennyit tanulni. Hallottad ezt az adatot? De várjál, én csak azt hallottam, hogy röhögsz magadon. A kvótát. A kvótát a kvótát az hogy, izé, hogy Amerikában, így, Amerikában úgy néz ki a kvóta. Így, úgy meg. néz ki a kvóta, hogyha feka vagy, akkor plusz 30 pont a felvételihez. Hogyha, hogyha latinó vagy, akkor plusz 40. Hogyha kínai japán vagy bármilyen keleti vagy, akkor mínusz 20 pont. Ez kemény. És ezen röhögtél, be meg? Hát ez kibaszott van. Hát az, hogy menjen a kurva anyába az, aki ennyit tanul neki. A nyomasztó. Nekünk. Egyébként egyébként. Az például, visszatérve erre... Várjál, De a legalább várjál, kiozanító várjál, figyelj, figyelj. a fehér ember számára, mielőtt még azt érezné, hogy ő az, aki a meg, a legtöbbet tanul meg, a legszorgalmasabb. A meg, mielőtt még így úgy gondolná. másik meg tudod, hogy mire megy ki ez az egész még, az egyén szintjén, érted? Ez a politikai korrektséges meg származásos dolog. Hogy származási alapon és világnézeti alapon kapj mondjuk diplomát meg munkát. Tanulás nélkül. Érted? Mert hiszen, hogyha te a gender studyba vagy otthon, ami kimondja, hogy minden eddig, a természettudomány is a fasság és minden izé, ez ugyanaz, hogy te jó elvtárs vagy, érted? És kaphatsz diplomát, akármilyen fasságot leírsz. Ez a lényege. Vagy kaphatsz diplomát, csak mert nigger vagy. Szándékosan használtam ezt a helyzetet. Semmi bajom egyébként a feketékkel, csak a politikai korrektséggel. Az egy más kérdés. Tehát kaphatsz diplomát, állást. Ez az egész De... kvóta. Egyébként ez más hiszen, ez az, az egész kvóta. Tehát ez a, érted? A, nem, négerből is, a négerből is lehet rabszolgatartó, a nőből is lehet vállalati cápa. A, ez, tehát a rendszer az ugyanaz, tehát ugyanaz az elnyomó, kizsákmányoló, kapitalista rendszer, de hogy származási alapon is lehet valaki valakit. Demokratizáltuk, demokratizáltuk a zsarnokságot. Így van, így van. Ez nem, nem, ez nem demokratizálás, nem. Ez, származási, ez pont nem demokrat ez a származási nem, nem alapon való. A... Akkor, így, akkor, úgy a... mondom, akkor, úgy mondom, akkor úgy mondom, hogy a zsarnokság elitjét demokratizáltuk, a zsarnokság rendszerét meghagytuk. Így, így van. Értetted? Na így jó, így jó. Ez így van, ez így van. Nincs undorítóbb, mocskabb, hazugabb és szemetebb a kulturális baloldaliságnál. Tényleg. Tehát annál még a sztálinizmus is jobb volt, mert mit mitől tényleg építettek munkás lakásokat, vagy a faszom a Donetsk medencébe volt szénbánya, vagy mit tudom én. Ó, nem Most, most, a, most, most pontokat éppen. emelsz, azt tudod. Igen, igen, igen. igen. De ott legalább mondhat, rágyújthatott bazmeg a Stalinista. Nem, a Stalinista, a, a, a, a, a, a, sztáli, a, sztáli, a sztálinizmusban vagy az... a hitlerizmusban mondhatta azt egy nőnek, hogy te jó, senked van bazmeg. meg. ez megtörténhetett. És rágyújthatott a kocsmában. <laughs> igen. A politikai igen. korrekt világban ilyen nincs bazmeg, itt nincs. Az az Orwell. Az az Orwell. Érted? Az az Orwell. Hogy steril vagy, bazd meg, vegetáriánus és izé, kihérélt, af -af afro-hermafro-izé, semitoid, femino, akárki, paleó, bárki. Érted? Nagyon durva, nagyon kurva ellen kurva ellen Tehát az Orbán Viktor ehhez képest low faz, bazd meg. Egy múló, egy múló akármi. Egyébként jó. Tehát nehogy azt ígyük persze, hogy mi itt most nyilván egyébként egy más kérdés, más kérdés, hogy Magyarországon ezt az egész feministázást, ezt az Orbánék miért csinálják, én utálom ezt a rezsimet halálosan, tehát szó nincs arról, hogy én most bármilyen szempontból nézom. Csak én mondjuk egy nagyobb távlatokban nézem a világot, és látom, hogy nyugaton mi zajlik, és annál az meg még a Rogán Antal, meg a Lázár János is jobb, miközben hát... Mint, mint a izét, a múzeumokba átírják, bazd meg izét, baz meg a festmény címeket. Tehát az, az, az már tényleg szörnyű. Most ez más kérdés, hogy ezek behozták megint a feudalizmust Magyarország, és ilyen csákmáték, borszak, de, de nem a feudalizmussal van a... De nem, a de nem a feudalizmussal van a baj. A kokainizmussal, meg a pszichopátiával van a baj. Baz meg. Meg, a, meg az országnak az olyan mérvű lerablásával van a baj, Baz meg, ami zajlik. Nem a izéne. Bá, bár csak a feudalizmust hozták volna, baz meg. Pszichopátiás kokainizmust hoztak, bazd meg a helyre. Igazad van, De, igazad, van, ey, igazad bal, van, A feudalizója, kövér Laci bácsi, hát az ilyeneket visszasírjuk, jó, bazd jó, meg. Habonyárpádoknak, géfodor az árnyékában, igazad van, igazad van, a Fidesznek ez a második generációja, ez a Lázár, géfodor, habony, rogán... Ez... Ez azért egy faszatársaság. Ez tényleg olyan, ami eddig nem volt? Tehát ilyen ez, szart, igen, nem, igen, ez a kép se adott, igen. Bazd, meg. De ez ez adott mindent, bazd meg. Ez adott már mindent bazmeg. Ez kétségtelen. Összezárnám őket bazd meg a politikai korrekt feministákkal egy állatkertbe, bazd ja, meg. Ja, ja, ja, aztán mindegyik, ma, mindegyiknek az arcába 2500 mikrogram lsd aztán be a kamerákat, aztán lássuk, mi, mi, mire, menjünk, mire jutunk a genderfronton. Tehát azért ez egy ritka... Ritka, ritka söpredék, aki most uralkodik Magyarországon, pedig én aztán utáltam az MSZP-t meg az sd t is, mint a szart. De azért az, az a különbség megvan, érted, hogy ott legalább békén hagytak az meg mindent elloptak, ami mozdítható. Az SZDSZ az volt egyébként az, aki bele akart pofázni a gondolkodásmódodba. Azok nem voltak korruptak. Volt egy-két korrupt, Vekler meg ilyenek, a szockók azok elvtelen, korrupt, de legalább emberi De bazzlek, korruptak voltak az, az SZSZ is, nehogyis Isten, Tudod, ki nem volt korrupt? A, a kis János. Na, a ez, kis ez, János nem volt korrupt. De azok jakobinusok a... voltak, borzs, mentális bolsevikok, politikai azt de De a Demszki az már korrupt volt, gecire. A, a, a Magyar Bálint az már korrupt volt, a Kunce az már korrupt volt, mint az állat. Ne viszéljél ő... már azért, bazegy, hogy nem, azok nem voltak korruptak. Nem... Az egész, mindjárt húsz év történik, Bárján, nem, annyira, ja. nem, nem annyira, mint a Szockók, akik csak korrupcióból álltak. Az SZDSZ-ben. Nagyobb is a, volt az a frakció. Az azért... a, így van, az szdsz volt voltak korrupt illetők, de az SZDSZ-nek a lényege az volt, hogy. Amit nagyon hamar hogy, megtagadott. Hogy, hogy téged átneveljenek Igen, új, de, de, de, de, új, modern, liberális Európában. Nagyon hamar villákra váltották. Azért azt lássuk. És akkor is. És és érted, ezek letűntek, Kurva megünnepeltem, erre jöttek ezek meg Tehát azért... Tehát ez a permanens önalújulás, érted? De igazából, a... igazából az eszdiens? Ez van mindig. De az Tehát ez a tudom, érzed, te nem a... Ez a pokolnak nincs feneke, benne a zuhanás örök. Tehát ez Magyarország, de tényleg. Tehát de te... ez a... Te nem érzed azt, hogy a Paprika Kingában az SDS rúg vissza? Abszolút. De abszolút. Hogy is nem ne bántsuk hát már e... szegény Paprika Kingát. Hát bazme. Ne, ne, izé, ne, ne bántsuk, régi által. Paprika ne, Kinga csinálta meg aranyos... azt, amitől agyvérzést kapta. Amitől agyvérzést kapta. Aranyos. Aranyos. Én jóba vagyok vele, nem akarom ezt bántani. Kedves. a melltartóját a 4K-nak, meg mit tudom én. Volt egy ilyen kampány. Semmi bajom nincs a Rékával. Hát kicsit... Na, politikai akkor nem. magad, nepotista. Igen, igen, korrupt vagyok, szemét vagyok, akivel jó, konfliktus kerülő vagyok igazából, gyáva vagyok. Fél a következő találkozástól a papírkintában. Ennyi a. Ennyi a megfelelő. <coughs> semmi baj. <coughs> semmi baj. Én. Vajjál. Képes lesz -e megszülni az igazságot. Az odát van. Szóval. Az a kérdés, hogy mire számíthatunk, és mitől kell tartanunk a közelgő háború során. Azért azt gondolom, hogy elkerülhetetlen, legalábbis levágtátok, hogy elkerülhetetlen a háború. Tehát ez a háború meg fog történni a következő 30-40 év, vagy 25-30. Tehát szerintem egyébként ez közeleg. Tehát ez nem nem Ez ami életünkben meg fog történni ez a háború. Úgy gondolom, igen. Nem öh... az meg. Én nem akarom. Öh... Öh... A, én azt gondolom, hogy, azt gondolom, hogy nekünk nukleáris arzenálunk van, nekik viszont, nekik viszont meg lesznek. Népszaporulatok. Népszaporulatuk van, az a konfliktus forrása, de a biológiai fegyverekre érdemes felkészülni. Hát a gyerek is biológiai fegyver, nem? De az, ahogyan a nem nem hát annak idején, amikor a most a középkor biológiai fegyverei azok azok voltak, amikor a leprásokat ilyen hajítógépekkel bedobálták a várba bazd meg, aztán elvégezte a magáét, érted? Aztán már egy, hirtelen, nem, ez ez nem már. feszült annyira az a kapu. Ez, ez, ez Tehát, Tehát a... egy, egy, egy ponton már így át lehetett így jutni. <tos> e... De ez nagyon vicces. Ilyen Bud Spencer, ne, vagy ne, a, tom, ez, ez az, a, ez, ez a bio, nem ez áll, az úgynevezett úgy biológiai fegyver. Na most mi lesz akkor, hogyha a vár lesz Európa, és a váron kívül lesz Afrika? Most onnan majd nem repülnek úgynevezett leprások át? Ebolások, bazmeg. Nem, ebolások, bazmeg. folyik a, a szeméből a vér, meg és zombik. Nem, arról, van, arról átlán, van szó, megindul. arról van szó, hogy ezeket a, ezeket a fert, fertőző fegyvereket, ezeket madaraknak a lábára rá lehet kötözni, és át lehet hozni Európába. Érted, miről van szó? Nem akarom megérteni. Meg ezt meg lehet Tehát, hogy mondjam, a Ostrom és a Pest is azok kéz a, kéz a kézben járnak. De Robi, figyelj, van... Ezt tudjuk, hogy milyen. Európa egy vár. Európa egy vár, ahol egy fogyatkozó mennyiségű, defenzívában lévő népesség próbálja az életmódját fenntartani. Afrika és a közel-kelet, az pedig a világ, ahol, ahonnan, a erői, ahonnan, ahonnan, ahonnan, ahonnan egyszerűen a, maga az elemi nyomás, most hagyjuk az ideológiákat, maga az elemi embernyomás, tehát hogy egyszerűen akkora a demográfiai, demográfiai növekmény, hogy egyszerűen az emberi anyag nyomása rá nehezedik erre az Európára, érthető vagyok? Erről beszéltünk. Értem, ma. értem, szörnyű. Na, és, ez, és ez milyen háborút fog eredményezni, és hogyan tudjuk megvédeni magunkat, és az a kérdés, hogy nukleárisan visszatudjuk-e ütni őket az őskorba előtt hogy ők kiirtanak minket biológiailag. Ez a következő évszázadnak a storia Mad Max. Csináltak erről, filmet. De, de én azt gondolom, hogy a, most azért néhány adatot előadtam itt, a, itt az este folyamán, ez, ezek a tendenciák, ezek a folyamatok, ezek erre mutatnak? Ezt nem, ez nem lehet figyelmen kívül hagyni innentől kezdve, hogy látjuk őket. Ezekre készülni kell valamilyen módon. Most itt van a harcolj, vagy menekülj. Harcolj vagy menekül, De egyénileg vagy kollektíve. Harcolj vagy menekülj. Nincs harmadik alternatíva. Én menekülök. Mert, mert az az igazság, hogy harcolj vagy, menekülj, és a harmadik lehetőség ebben az esetben az, hogy térját azonnal. Térját azonnal és reménykedj. Ki tudja mennyi eséllyel, lehet, hogy nagyon kevés eséllyel. Ha nem tudsz se harcolni, se menekülni, térját most. És, és reménykedj. Neked menne kicsit barnába bőröd. Nekem a menekülés, nem maradjunk annyiban, most még nekedjük ne a, harma, ne a harmadik lehetőségtől azonnal. Ugye, nekem értel, ne tehát először egy, el, ezt mondta pár hónapja, nekem négy feleségem lenne a csak egy. Jó van, na. De azt a négyet ki is kell elégíteni, ám? Meg tudod? Kettőt, a muszlim, egy főz, egy takarít. A muszlimnő... Amit, me amit meglát, azért, például Egyiptom azért viselik magukon az összes ékszert, mert hogy azzal me van egy ilyen szabály, hogy ami a testükön elfér, azzal mehetnek el, hogyha elválnak. Hogy a muszlim hídben van vállás. És ezért telehaggatják magukat ékszerrel. De a házasságna az van, hogy amit bazd meg a csaj rámutat, ezt a pasinak meg kell venni, bazd meg akármennyibe kerül. Ez anyám, na nem is kell az a négy feleség, bazd meg már látom, nem, nem, nem. Az az, igazság, az. az az igazság, hogy jó, jó, a négy, jó a négy feleség, ha abból az egyik a Paprika Kinga. Most nem tudom, hogy azok, a többi az. kicsoda vagy? micsoda, vagy? Hogy került vagy oda vagy az meg? A... Már gyereke van egy nem, ezt nem, nem, ezt nem, de, ne, de ne, semmi baj. Majd átkeresztelj, vagy átkorányjuk, át, átkorányjuk, majd. <síthat> <síthat> majd nem azt mondtam, hogy kereszteljük. Majd átkereszteljük. Mire? Ha meghívod egyszer ide a jékát, én biztos nem leszek itt. Az kurva Isten! <gül> ez én, a nepotizmus. De ez a sötét, sötét, sötét, sötét nepotizmusod. <gül> <gül> <gül> <gül> e, a régi haverommal nem perlekedek itt. Az az ne, azért, azért a Kádár, a Kádár János abszolút. mindig erősebb. De ott, mindig egy olyan fenéksúly, ami megtartja a hajót. Ott nevelkedtem. Én nem tagadom meg, ahonnan jöttem. Érted? Nem szarsz a fészkedbe. Így van. Én az, az, az utánam srácok, meg a kemény kalap és krumplior, meg a Minden esetre, ráng, vince, meg a tenkes kapitány. Én innen jöttem. Én ezt nem tagadom. Egy valamire még, még felhívnám a figyelmet a közelgő háborúval kapcsolatban, most hogy ez mennyire közelek, hogy tényleg 30 év, 20 év, 15 év, vagy, vagy 40. Ezt nem tudom. De egy valamit tudok, hogy itt nem lesz hadsereg. Tehát itt nem az lesz, hogy ők egy hadsereggel jönnek, és mi egy hadsereggel, majd megállítjuk őket. Nem hagyományos, Nem hagyományos uh, territoriális háború és reguláris hadseregekkel. Nem reguláris háború. Nem lesz, nem, nem, lesz, nem, le, nem, le, nem, le, nem, le, nem lesz, nem lesz. De nem már tart a háború, robi. Most tart, ez tart a háború. Most, a háború kezdődött, most kezdődött el. Valami most kezdődött el. Igen. igen. Csak egy valamit kell megérteni, hogy a lakosság innentől kezdve nem különbözik a hadseregtől. Mindannyian, mindannyian sorozva vagyunk már is. Mostantól. Nincs ilyen, nem lesz ilyen. Nem lesz ilyen, hogy téged majd besoroznak, és akkor neked kell megvédeni. Mert mindannyian, mindannyian katonák vagyunk, és az nem azért van, mert én kurva agresszív vagyok, és mindenkit harcba szólítok, hanem azért, mert mindannyian ellenség vagyunk egyszerűen Mi mind ellenség vagyunk. Nem azért vagyunk ellenség, mert én azt mondom, hogy, hogy harcoljatok, hanem azért vagyunk ellenség, mert mind célpont vagyunk, mert mind potenciális hadsereg vagyunk, mert a mi haderőnk az nem személyes, hanem a mi haderőnk az... Az a légifölényünk, meg az atomarzenálunk, ez, ez a mi haderőnk és a ha és ha ők, ha ők lőnek valakire, akkor ránk fognak lőni, nem lesz hadsereg előttünk, aki majd, aki, akit majd lelőnek helyettünk, mint a 20. század során. Nem tudom, hogy érthető vagyok-e. Robbantanak a metróban. Mindenhol mi leszünk az ellenség. Iskolákba. Ebben a háborúban, ami most készül, erről beszélek, igen. Ebben a háborúban, ami most készül, mi leszünk az ellenség. Mi leszünk az ellenség, mi vagyunk már most az ellenség, mi vagyunk azok, akik bárhogy gondolkodunk, csak az életmódunk miatt. Nem azért, mert hogy így gondoljuk, ha a paprika is ellenség. Csak ő ezt nem tudja, vagy nem hajlandó tudomásul venni. persze. Tehát mi vagyunk az ellenség ebben a háborúban, és, és nem fogunk harcolni legfeljebb termelni, GDP-t termelni, meg néha szavazni. De akkor is mi vagyunk az ellenség, és mi állunk hadban. És azért állunk mi hadban, mert a mi bőrünkre megy a játék. Csapataink harcban állnak. Igen, ezt, erről beszélek. Ez a 21. század nagy háborúja, amire készülünk. Most ha, És ha nem készülünk, a háború ugyanúgy megtörténik velünk. Na hát, akkor ez legyen az ámen. Kellemes magömlést minden kedves férfitársamnak, ha már az iszlám. Ez volt az apu, azért izik, mert te sírsz. Jó éjszakát! Jó éjszakát! Szép álmukat.